Recordem l'extraordinària d'ara fa 15 dies i ara doncs, començarà la sessió plenària corresponent al mes d'octubre, una sessió plenària que pels oients que ens estiguin seguint doncs, li hem d'explicar que segura llarga, com hem explicat ja a l'informatiu, i és que eh, consta de, de fins a 20 punts a l'ordre del dia, a més a més de tres mocions, que presenten els diversos grups municipals. Per tant, doncs, eh, prepareu-vos, eh, agafeu alguna cosa per picar, perquè la cosa serà llarga i, com dèiem, està a punt d'iniciar-se aquesta sessió plenària corresponent al mes d'octubre. Ja tenim a tots els regidors doncs, a punt, també l'alcalde de, de Palafrugell, i per tant doncs eh, donarà per començar aquesta sessió en, en breus en segons. Estan a l'espera de... Eh, acabin doncs, de col·locar-se de seure's a les seves posicions i ara l'alcalde donarà per iniciat aquesta sessió plenària. Semblava que anava a començar, encara, encara no, encara s'estan col·locant els, els, els papers. Quan de també veig que falta l'interventor de l'Ajuntament de Palafrugell, per tant també s'estan eh, esperant que l'interventor doncs, faci acte de presència. Un, un fet que podem destacar és que encara el, el Fonsa Rius, el que serà el, el cap de, el portaveu de Palafrugell en Comú Podem a l'Ajuntament de Palafrugell, encara no, no té el vistiplau de la Junta Electoral i per tant encara està en aquesta sessió plenària com a oient i no com a regidor. Esperem que en la propera sessió del mes de novembre sí que ho estigui i ara sí que sembla que es donarà per iniciada aquesta sessió. Bon vespre, senyor secretari, ho tenim tot preparat, sí? Doncs, eh, abans de començar el que és ben bé l'ordre del dia del ple, eh, m'agradaria eh, que quedés constància en aquest acte de ple, que el començarem amb un record, eh, per mi, entranyable, perquè, a més, a més de regidor d'aquí, érem havíem sigut amics i companys d'institut, d'en Miquel Puig. Eh quan un regidor uh, se'n va sempre, uh, ens dou uh, que fos d'una manera tan precipitada uh, com ha sigut amb Miquel Més i a més amb, amb, amb la figura i que el, que el coneixíem i el coneixia tots perquè crec que també havia estat vinculat amb el Partit Socialista però sobretot molt vinculat a Palafrugell i molt vinculat al que és uh, en la vida política era un gran, un gran amant de la... De, de la vida política i, de, i del que, era, i el que eren els esquemes del partit i havíem tingut, molts de nosaltres d'aquest ple havíem tingut llargues tertúlies sobre organització política i a més pel, pel que sé jo havia agafat aquest encapsulament de la llista de com, em podu, em Podem Comú eh, s'havia agafat amb molta il·lusió i, i, i, i estem segurs tots que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 a memòria de Miquel Puig. <coughs> un minut de, de silenci que heu pogut doncs, apreciar per la veritat de les Miquel Puig que es fa. Ah, sí, sí, senhor secretari. Sí, el punt primer seria aprovar les actes de les sessions anteriors que tindríem l'ordinària de 24 de setembre, l'estordinària urgent de 15 d'octubre i l'estordinària de 17 d'octubre i tal com es va comentar la comissió informativa hi hauria una esmena puntual d'un nom en l'acte del ple de 24 de setembre. Algun portareu vol intervenir? <coughs> doncs ho donem per donar per conèixer i passem al punt número 4. El 2. Ai, perdó. Resolucions d'alcaldia i informació es dona a compte l'efecte de sabentat de les resolucions dictades per l'alcalde president durant el següent període del 19 de setembre al 21 d'octubre de 2019, número d'ordre en ordre correlatiu creixent de la 1947 2019 a la 2176 2019 Sí, algú pot haver-ho No, doncs donem al punt número 2 per aprovat i passem al punt número 3 Punt 3, sentències i altres resolucions judicials. Coneixement. Algú vol intervenir? No? Doncs donem el punt número 3 per conegut i passem al punt número 4. Resolucions de l'alcaldia. A, nomenament d'advocat i procurador. B, nomenament per compareixer i personar-se a l'Ajuntament davant dels jutjats. Ratificació. Eh, tots aquests punts es van explicar a no, la comissió d'ordre interior. Algú portaveu vol intervenir? No? doncs donem el punt grup 4 per ratificat i passem al punt número 5 Donar compte de la resolució d'alcaldia 2019 2023 designació de la senyora Olga Palaí com a membre de l'equip de govern La regidora Olga Palaí va prendre possessió en el ple del mes passat esperem esperem que amb el pes de... Al fons esperem que no el proper ple, el proper ple arribi arribi la junta electoral es digni enviar-li la seva. De totes maneres, ja em va estar els dos mesos. Ja em tení molta feina. Don que, com deiem, en el ple del mes de setembre varen designar l'Olga Palaí com a membre de d'aquest ple i ara avui la designem com a membre de l'equip de govern i tindrà les, les competències de Izenda, i també serà junta d'Educació. Això es és... donem compte, però de totes maneres, si algú... Per part del nostre grup desitjar Charlie sort, encerts, en certs, una manera complexa i que més d'avui segurament és, és possible que es pugui estrenar avui, no? segurament el no tema de l'ordenença és possible, de davant, cap, problema. Cap, problema. Cap, problema. cap problema. També tinc deu anys en Jaume i és perfecte, no em passa res. No desitjar Charlie això. Senyor Ferrer? Sí, a més de bona sort i bona feina. Vull demanar quines seran les seves repercussions, quedaran com l'anterior regidor o seran diferents? Com, com l'anterior regidor, eh, seran eh, per l'assistència, les assistències com la resta dels regidors de l'equip de govern. Hem donat compte doncs al punt número 5 i passem al número 6. Número 6, donar compte de la resolució d'alcaldia 2019-2121, nomenament dels membres de la Comissió de Coordinació de Govern i de la Comissió de Coordinació de Territori. Aquest punt és el, el que vàrem aprovar ja en ple les, les, aquestes comissions i l'única cosa que ens faltava per fer era lassignació dels membres, la coordinació de govern... Hi haurà el senyor Paul Lloró, el senyor Joan Vigas, el senyor Josep Soletella, el senyor Jaume Palaí, la senyora Mónica Tauster, la senyora Olga Palaí, el senyor Isidre Tenis i el senyor Marqueres. I en la comissió de territori el senyor Joan Vigas, el senyor Jaume Palaí i el senyor Lluís Rós. Tinguen en compte que en dues comissions eh, jo com a arcalde, eh, les presideixo. Sí, el senyor Ferrer. Sí, Ferrer. No sé, no sé si s'ha de votar o no s'ha de votar o què procedeix No, no n'ha no comptat no. vostè, vostè va aprovar la, la creació de la comissió Això sí que es va, ser, es va posar a aprovació ara l'única cosa que fem és com a equip de govern com a, com a alcalde presentar en el ple la, la composició d'aquesta d'aquesta d'aquesta comissió d'aquestes dues comissions perquè en tinguin coneixement Sí, senyora Fernández Sí, més enllà d'aquestes dues comissions, com van aprovar cart i pas al nostre grup, ja dir que obeïen també una proposta iniciativa del govern, vinculada molt també a un sistema no de retribució per intentar completar la part que, que evident per tot, i nosaltres no vam posar objecció d'això, sí que a mi m'hauria agradat més al nostre grup que, ja que la comissió de, Go de coordinació del govern, estem parlant que els seus objectius és aconseguir una millor coordinació i eficàcia a l'institut municipal en temes d'interès municipal, es que, malgrat que hay regidores que no están en esta en aquesta puede ser Rosy Massagué, que lleva servicios sociales, un área importante, o la Mónica Cala, que lleva educación, yo creo que, por no nuestro grupo pensaría que también podrían estar incorporadas porque creo, creo que llevan áreas muy importantes, todas las áreas son importantes, no hay ninguna área que no sea importante, porque estamos hablando de coordinación y eficiencia en temas de interés municipal, jo crec que el nostre grup proposaria que també fossin, també fossin components d'aquest grup deixant a part l'efecte retributiu, que ja sé que un dels objectius pel qual es va crear a part de millorar la coordinació tant de del que és cobert com del que és territori nosaltres pensem que aquestes dues àrees per la seva importància haurien de ser -hi. però res a dir que el que no, no. el govern proposi sí. la seva distribució No, en, en, en formen part com a conviats, no... no, no, no són no contingents aquí, no, aquí, no no que... aquí, però com a, com, a, com a convidats, com a comidats hi són igual que són amb la com la Junta de Govern. A la Junta de Govern només hi han els els titulars, però malgrat hi assisteixen tots i en aquesta serà el mateix. És hi, sí, però... hi ha els titulars, aquí els titulats i el, la resta de, de regidors, la resta de regidors que no figuren aquí i seran com a convidats. Vale, però quan parlem de Junta de Govern ja parlem membres amb veu i vot i convidats, i fent la relació jo crec que han aquí jo crec que no han de ser convidats que jo crec que haurien de ser convidats no, no, no, paren... doncs, per al nostre grup penso que si figureixin amb les convidats perfecte, per qualsevol cas la presa d'hi sí. no, no, no, però, però, però la no? intenció és que fos complementària a la, la Junta de Govern, els membres són tots, i som tots i formem tots part no? i el que no recordo és si quan vàrem aprovar senyor secretari no se'n recorda vostè si sí, quan aprovar la composició de, de la Junta de, la de la Govern, govern sí. figuraven els que eren convidats. Sí, I, doncs, en aquell cas, sí. Doncs aquí també haurien de figurar-hi no. els que són convidats. El 4 o el 7, el cartipàs, figuraven com a convidats. Com a convidats, doncs, doncs si, si, és així, que... si és així, doncs també aquí han de figurar-hi la resta dels regidors, perquè la coordinació de govern, hi som tots, la resta de regidors com a convidats. Sí. Gràcies, senyor Fernández. I passem al punt número 7, 7 i 8, si els dissem els preços conjuntament. Sí. Sí, seria l'autorització de compatibilitat per a una segona activitat privada del senyor Alejandro Sánchez Pallarès i eh, del Sr. Francesc García Ebles. Sí, té la paraula el senyor Pau Lledó. Gràcies, ah. ah, senyor alcalde. Doncs com és recorrent a també anteriors plens, a interiors, interiors plens, Uh, passaríem a, a tractar dos punts que són l'autorització de compatibilitats per una segona activitat privada en el punt número 7 uh, de PEN seria del Sr. Ser Alejandro Sánchez Pallarès uh, de, que, que està escrit de l'àrea de Medi Ambient i en el punt número 8 seria del senyor Francesc García Ioles, que està escrit a de l'àrea de Municipals en dos portarien a terme una segona activitat Senyor Ferrer no, senyor Fernández no doncs entenem doncs, que provem el punt número 7 i el punt número 8 per unanimitat i passem al punt número 9 el 9 seria la modificació pressupostària per suplement de crèdit mitjançant baixes per anul·lació i romanent de tresoreria si sí, té la paraula senyora Olga Pelaí moltes gràcies senyor alcalde moltes bé com el punt indica fem un suplement de crèdit en en una sèrie de partides, eh, tal com consten a la preacta. La despesa corrent per a cooperació al desenvolupament té un increment de 1.000 euros, les atencions protocolàries i representatives de 6.000, les dietes del personal de 8.000 euros, hi ha també despeses de locomoció del personal de la corporació per 10.000, publicitat també per 10.000, despeses de joventut per 2.034 euros, eh, lloguer en l'oficina municipal d'habitatge Uh, també 1.368 i l'enllumenat de l'antiga escola de Llofriu, que puja un valor de 2.000 euros tots aquests uh, suplements de crèdit es uh, finançaran a través de les baixes d'anul·lació de dues partides una és la de conveni de l'associació de taxistes i de serveis de la gent gran que es va deixar uh, per una reducció de 2.034 euros i la resta és per als interessos dels préstecs a mig termini i ja que vam una part de, del deute a llarg termini que puja a 20.000 euros la resta de la partida es pensarà a través del romanament de, de tresoreria per un import de 18.368 euros Sí, el sí, senyor Ferrer No, res L'únic comentar que bueno, com és la primera vegada que estic mirant números és que lògicament la publicitat institucional juntament amb les despeses de locomoció personal la Corporació voldria saber exactament per què tant aquestes partides Quina mà diu, no el senyor? La de despeses de la Comissió Personal Corporació i la de publicitat institucional D'acord vale. Li farem arribar un informe d'això D'acord? Paula, tu Sí, sí, sòia Fernández Sí, gràcies, senyor Alcalde eh? Bé, m estem davant d'un expedient que, el que parla d'una modificació que afectava bàsicament a despesa corrent d'aquestes despeses que són de lliure de signació del govern vull dir que no són despeses que mínim per obligació contractual sinó que són simplement partides que el govern decideix en el seu pressupost inicial doncs que siguin aquestes eh, aquesta coginació inicial i després fruit de la seva execució jo vull pensar que alguna d'aquestes partides ja fa temps que estan absolides per, per, però que per vinculació s'ha anat, anat mantenint el que suprem més és que quan fa una pregunta sobre una partida es digui que el primer ple perquè jo vull suposar que quan les llaves han proposat aquesta modificació ha hagut una memòria que expliqui perquè aquesta partida està exhaurida i quina és la previsió que hi ha del seu comp per complementar-la vull suposar, però en qualsevol cas com que són partida de lliure de gimnació que pensem que són la, alguns d'aquests inclements que complementen per la sala que estem que estem al mes de finals de per tant important, falten dos mesos per la seva per final d'any. Cabal any. en compte aquesta modificació, es caldrà publicar-la i serà efectiva a finals de mes de novembre, pensei que és duna desproporció considerable, Algunes partides que modifiquen de forma considerable. tinguen en compte que hi ha partides que són de 23.000 euros i modificamen de 10.000 al mes d'octubre, finals d'octubre. Per tant, jo que el nostre grup amb aquest, aquest tipus de partides no hi hem estat mai, amb aquest tipus de, de modificacions. Pensem que són desviacions eh, considerables i que per tant el nostre grup en aquest aspecte no donarà suport ni per lo que fa referència, òbviament, al sobrer de crèdit. Òbviament, la fons de finançament, com a regidora hi ha tres fons de finançament, una és un sobrer que ha hagut de l'èxit de, de la proposta que va haver-hi en aquest moment del taxi de servei gent gran, que va ser un èxit considerable han sobrat 2.000 euros per tant, ens demanen bon aquí i òbviament sí que és veritat que els interessos com que hem reduït, hem reduït una part de finançament i a més a més també ha hagut una ajust a la baixa dels interessos dels tipus, doncs hi ha un estalvi no? però en qualsevol cal no es estigui perquè en aquest punt eh, votarem en contra, ja dic ja anuncio que no serà en mateix sentit el vot del proper punt però entenem que aquest tipus de, de modificacions que fan referència després a corrent a les alçades que estem de l'any i per aquests imports, ens indiquen que fa temps, fa ja alguns, algunes setmanes, que aquesta partida està no seca sinó tremolant. Per tant, ho modifiquen ara perquè, òbviament, si no a final d'any no arribarien. El nostre, el nostre vot serà negatiu. Molt bé. L'única cosa que deiem pel senyor Ferrer és que la primera vegada li arribar a la memòria perquè tinguem, tingui punt per punt quines són aquesta, aquesta augmenta de despesa que hi ha hagut. No hi ha hagut cap fet extraordinari que l'hagi fet pujar, sinó que, com ha explicat el senyor Fernández, el dia a dia, del llarg dels mesos, ha fet que algunes d'aquestes partits estiguessin n'estiguessin esgotades. Però quin és l'origen d'aquesta desviació que hi ha hagut, doncs la tindrà en coneixement però en cap, en cap moment, aquesta definiació i si vostè estava parlant de la publicitat institucional o despès de locomoció, no és perquè hi hagi algun extra que hagi que, que, que hagi fet augmentar, sinó que arons que li farem que constaran en la memòria, veurà que en allà doncs tot un seguit de, de, de, de locomoció. Com dir, un personal de locomoció, no estem parlant de, de, del personal polític, eh? estem ja, parlant no de, dels treballadors de la casa, perquè eh, amb, amb els polítics aquí no hi ha hagut un augment no hi ha hagut cap mena d'augment, uh, sinó que, per les raons que sigui, doncs, hi ha hagut més desplaçaments per part dels treballadors de la casa i això ha fet augmentar. I la publicitat institucional, amb doncs, bueno, doncs, uh, aquestes campanyes que s'estan fent, totes uh, acreditades, han fet doncs, que hi hagi hagut aquesta desviació. Li fem arribar a la memòria, a tots dos, i així se tindran un coneixement més detallat d'aquest punt. Uh, entenem doncs, que s'ha de posar aquest punt a votació. Estem en el punt número 9. Vots a favor del punt número 9. Vots en contra. S'aprovaria per 12 vots a favor, 17 en contra. Passem al següent punt, el punt número 10. Modificació pressupostària per crèdit extraordinari i suplement de crèdits a càrrec de baixes per anul·lació inversions. Té la paraula la senyora Olga Palau. Gràcies, alcalde. Bé, es fa una modificació pressupostària. Eh, es demana un crèdit extraordinari per dos, eh, dos partides en concret. Una és pel projecte de desdoblament de l'Avinguda d'Espanya, que puja un suplement de 107.000 euros. I la segona partida és la redacció del projecte de reforma i ampliació de la seu de l'Ajuntament eh, de Can Bec, que puja 74.581,71 euros alhora hi ha un suplement de crèdit per unes inversions que s'han de dur a terme en la millora de l'aparcament del casal que puja a 8.425,36 euros uh, aquestes tres partides es finançaran a través de l'anul·lació de diverses partides de d'inversió que consten detallades en la preacta que són la millora de la xarxa de subministrament d'aigua la inversió del passeig de De Franc uh, i altres no? les tenen totes detallades no? la despesa d'adquisició de l'immoble de la caritat les obres del mirador de Sant Sebastià, la inversió del punt de recàrrega de vehicles elèctrics, la millora de l'entorn de la part laica del cementiri, l'obra de sanejament de Tamariu, l'execució també del projecte d'aquest d'escenejament de Tamariu, l'inversió de la vorera del carrer Agustí Pissonyer i el mur de passeig Carles Vila. I finalment també hi ha una furgoneta dels atestats de la policia que finalment no s'ha adquirit per el mateix valor que que s'incrementa l'obra del, del casal, del pàrquing del casal. Llavors eh, es fa també una modificació de la destinació d'aquests recursos eh, dedicat a inversions i els recursos d'aquestes inversions següents són en la millora de la xarxa de subministrament d'aigua que surten de remanent de tresoreria. Eh, bueno, com tots saben, de, en les inversions s'ha de fer un, un seguiment d'on surten durant tot tots els anys de les inversions. Llavors eh, queda detallat en la preacta, eh? la millora de la xarxa de subministrament d'aigua surt del romanent de tresoreria l'inversió del passeig de Llafranc del préstec del 2017 eh, i en tenen, en tenen tots els detalls llavors la, totes aquests romanents de, de, de les inversions els passem a les inversions actuals referent a, a aquest projecte de desoblament de l'Avinguda d'Espanya queda detallat d'on surten aquests recursos del préstec del 2019 que és l'últim eh, 10.000 euros i així eh, successivament a la redacció del projecte de reforma i ampliació de la seu de, de l'Ajuntament també surt del romanent de tresoreria, 74.000 euros, i de les inversions de la millora de l'aparcament del casal surten del préstec del 2019. I si em volen més detalls. S'ha Ferrer. La pregunta és, el projecte de la Mercure d'Espanya de 107.000 euros S'han presentat diferents ofertes o només n'hi ha una Redacció del projecte, sí. estem parlant. Sí, sí, de, la de les redaccions del projecte. No. Sí, sí. No. El que s'ha de fer és presentar perquè hi hagi diversos actors que puguin presentar-se. Això és la valoració d'aquest projecte, no és que s'hagi adjudicat ja. I després de l'altra partida sí que trobo respecte a la policia local que està en els moments de molta feina desfer aquesta furgoneta... No la sento. Eh? No, no l'escoltem. No. no. No, el micròfon. Respecte sí. respecte al fons de finançament de baixes per anul·lació trobo que l'adquisició de la furgoneta d'atestats de la policia pues, és una, una pena perdre aquesta inversió per la necessitat que tenen i per la feina que fan i pel futur que ens toca, no? Tant, no, no sé, sí, la, la furgoneta ja hi és el que s'havia es havia pressupostat de canviar-la i, i al final es va decidir no canviar-la i continuar amb la, amb la que té perquè est, sí, que, que, perquè estaven en un leasing i, i es va arribar a la conclusió de que encara podia donar més vida, o sigui, continuava amb la mateixa furgoneta, perquè per tant, de canviar-la eh, continuava amb la mateixa furgoneta que hi havia no? o sigui que els mitjans de la policia continuen sent els mateixos perquè es va considerar doncs, que encara tenia alguns anys més de vida no molts, però alguns anys més de vida bueno, senyor Fernández gràcies senyor alcalde en qualsevol cas m'agradaria que en el futur el ROM el complíssim no? que contesti i que acabem, el, acabem la ruda Sí sí. Eh, més, no? casa, sí, sí. cap problema en qualsevol cas agraï l'explicació que fa la regidora crec que estem davant d'un expedient en què el que fem és que habilitem partides perquè l'allendament tingui partides habilitades per iniciar el procés de contractació tant sobretot extern, són dos partides que nosaltres hi estem d'acord. cal, cal preure una partida que segurament que no serà la única perquè aquest projecte segurament que tindrà bastante més modificacions per preveure aquest projecte de desdoblament de la timm a com també aquesta partida per la redacció del projecte de reforma ipressió de, de Can Bec, que ja hi havia en alguns dibuixos fets en moment suposo que alguns emir es poden recuperar altres no però en qualsevol cas ja en havia, havia uns uns treballs fets, per tant, nosaltres amb això ja estem d'acord, per tant, estarem vigilants i ens agradaria participar-hi en el que és la pròpia, el disseny a nivell d'informació, per tant, pues això he dit abans jo quan hem parlat del punt anterior que en aquell no estava d'acord, però en aquest sí que he estat d'acord i per tant, el que fem aquí és que dotem dues partides noves, una, una tercera, que és la inversió, la millora d'aparcament al casal, la complementem i la font de finançament és el que col·locadament es diu passem al resclet d'aquelles inversions que hem, hem anat executant i han quedat sobrans i amb aquests sobrants dutem doncs, aquesta partida per eh, trobar la font de finançament d'aquesta partida i finalment, doncs, com que són inversions afectades eh, per, per el que és el projecte d'inversions que cada any fem, de ja pressupostos, doncs, també s'ha de fer el reajustament. Per tant, com he dit al principi, el nostre grup està d'acord, ens agradaria, amb el possible, doncs, en un tema com aquests que és remodelar el, el que és l'Ajuntament, perquè quan fem l'obra de remodelació i ampliació es, es pensa que ha de ser per moltes generacions, doncs que puguem participar i el màxim possible amb el consens possible en aquest consistori, igual que el desenvolupament de l'Avigua d'Espanya, perquè és una obra també important, per tant que si remen volen que el nostre grup hi participi, doncs estem estem disposats parlava amb el regidor d'obres que no tenim aquest, aquest, aquest aquesta demanda seva de portar-ho a les comissions encara que només sigui títol informatiu en altres curs de, doncs, bueno, que es vagi, que vagi planificant més el, perquè l'aviguda d'Espanya bueno, no hi haurà poques, poques modificacions que hi haurà de fer en canvi sí que hi ha un, un, un, un previ Objectius, cada, cada, cada, quins objectius ha de complir aquesta futura ampliació de l'Ajuntament que en aquí entenem que, que hi hem de participar-hi tots i sobretot amb els tècnics però hi hem de participar-hi tots i així us ho farem que abans d'encarregar el projecte com a mínim en aquell llistat de demandes que hi ha doncs, portar-ho a la comissió informativa de territori i poder-ne parlar en tots els grups el senyor de posar votació no? doncs el punt número 10 el votem per unanimitat i passem al punt, al punt número 11 el pononça bonificació en l'IBI 2019 programa de mediació de lloguer social sí, té la paraula la senyora Rosi Massagué gràcies senyor alcalde, bona nit a tothom bé gestionat per l'àrea d'habitatge les vivendes que els propietaris destinen a lloguer social i d'acord amb les ordenances fiscals tenen una reducció del 50% de la taxa d'IBI eh... Uh, en, en guany s'han presentat 21 sol·licituds, 21 instàncies. Uh, hi ha l'informe favorable per la tècnica d'habitatge, que compleixen els requisits que han de complir. D'aquestes hi ha diferents maneres que, que s'han pagat. No? Unes paguen amb la quota partida i llavors la segona part se'ls bonifica, d'altres ja han pagat la totalitat i se'ls fa una transferència i després hi ha un rebut pendent i eh, bé doncs com cada any eh, procedim a bonificar aquest 50% de l'IBI Senyor Ferrer Sí, bé, nosaltres estem d'acord, perquè en definitiva això ja és, una, és una proposta que fa temps que l'estem aplicant. Jo crec que potser sí que a la millor caudria, doncs, donat que en aquell moment veiem com el mercat immobiliari comença una altra vegada el tema de lluja pujar, doncs és a la millor doncs, incentivar més o donar més informació o intentar fer algun tipus de campanya que permeti que hi hagi més famílies que s'acullen amb aquesta aquesta bosa va intentar incrementar-lo jo més enllà de deixar de tenir 50-65 a mi m'agradaria molt més que aquí tinguéssim doncs 300 sol·licituds, que igual vol dir que hi haurien habitatges perquè la gent pugui accedir-hi no? i jo crec que en un poble com el que tenim hi ha poques peticions, segurament que és perquè la gent, doncs no, no, no tothom accedeix, però en qualsevol cas ja dic, estem d'acord, en tot cas faríem, faríem a veure si tuéssim alguna manera intentar millorar com connectem perquè la gent faci ús d'aquesta eina que tenim, que és una eina positiva Pues esten d'acord amb la proposta. Eh? Entem donc que s'ha de posar votació. Vots a favor del punt número 11. Vots en contra. Per tant s'aprovaria per 18 vots a favor i un en contra. <coughs> Molt bé passeem al punt número 12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 del catastre en aquest següent any no hem modificat l'impost sinó hem modificat el tipus tributari que l'hem reduït fins al 0,61% per tal que la quota que hagin d'ingressar els habitants de Palafrugell quedi aproximadament igual a la quota que han pagat aquest 2019 per tant no hi hauria cap increment en la quota a pagar per, per l'IBI alhora es proposa una bonificació de l'IBI per les famílies nombroses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 proposem la modificació de l'exempció per l'heció d' pagament en aquells que una persona que ha fat manocar bueno, que, que el banc se li ha quedat l'habitatge també hagi transmès una plaça d'aparcament perè que no hagi de, de pagar per aquesta plaça o per altres té. sempreempre i quan siguin en el mateix edifici que es considerem vivent habitual. Pel que fa a la taxa d'expedició de documents administratius eh, sempre han sigut eh, gratuïts els certificats tributaris però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 que són, ha significat un, uns ingressos extres per l'Ajuntament. Tots aquests ingressos extres de l'Ajuntament permet, ens permetran configurar el pressupost del 2020 amb, amb, amb, sense haver de pujar ni taxes ni, ni impostos, i per això doncs el que presentem aquí són unes petites rectificacions eh, tècniques en aquestes ordenances tingueu en compte, només per tenir lo en present. Jo crec que avui, avui hem acabat aquest de matí amb el, el senyor Interventor, hem acabat el que seria el primer esborrany que encara està per fer, que són les inversions, però dir que sí que ens preocupa, no ens preocupa molt, sinó que hem tingut molt present en el moment de fer aquestes ordenances, dir que eh, hi ha un 3,6% que estem obligats en el capítol 1. Aquestes, eh, aquest aquest 3,6% de pugen a capítol 1 dels treballadors de l'Ajuntament estem obligats per, per ordenances de l'Estat i a sobre nosaltres hem previst un, un ingrés superior també al capítol 1 de 170.000 euros tant per noves incorporacions com a educacions de lloc de treball per intentar adequar aquella relació de llocs de treball que vàrem estar aprovant doncs intentant-la doncs, amb aquests anys que tenim doncs, anant-los adequant en el cas de ser la normativa que vàrem aprovant aquí. Aquestes dos, tant noves incorporacions com educacions de lloc de treball, fan que pugen aquests 670.000 euros, vol dir que el que és capítol 1 ens pujarà el 5, una mica més del 5%. Dir que al capítol 2 tenim previst un augment d'un un3 3,5%, això és el que tenim previst, encara no podem donar més detalls perquè estem acabant de configurar el que són les... el que és totes tota aquestes les partides i que en qüestions d'inversions doncs serà un, un conjunt d'inversions molt semblants en, el, en els que teníem en el, en, en el curs anterior en el 2019 tinguent en compte que eh, amb aquesta revisió cadastral que hi ha hagut farà que tot el fons d'IFS eh, doncs tindrem es preveu de que hi haurà un, un, un gruix considerable de, de, de, de capital val? i que ens servirà doncs, per fer totes aquestes obres que es poden regular a dintre de l'IFESA, com per exemple, en havíem parlat abans, eh, si tot va bé, si tot va com ha d'anar i tenim tots els projectes fets, podem ja en el 2020 començar a posar mà el que és l'Avinguda d'Espanya, que és una, una inversió gran i que ens podrem, ens podrem tirar d'aquí. Resumint, resumint, impostos en la població de Palafrugell no es pugen, a part d'aquestes petites rectificacions tècniques que ha explicat la regidora, nosaltres, l'Ajuntament, tindrà un ingrés superior amb la revisió catastral i tindrem un extra per IFESA que el dedicarem sobretot a fer d'inversió. I aquestes són, amb els, amb els a grans, a grans explicacions, el que seria, amb les explicacions més tècniques que ha fet la regidora, les ordenances que presentem en aquest pla. Sí, Silvia Ferrer.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 i lògicament estalviar el màxim possible, controlar bé les despeses de l'Ajuntament, els projectes i tal, intentar compensar aquesta rebaixa del 0,6,6 intentar rebaixar una miqueta més, amb valor que està. Respecte al valor de les instal·lacions i obres, bueno, aquí hi va haver en principi, vostès deien que no, però jo crec que sí que hi va haver una puja també, però bueno, una puja, delicio, delicio. De... Sí, bueno, vull dir, quan vostès es van presentar l'any passat eh, hi ha algunes queixes que diuen que el permís d'obres sí que s'han apujat, no? Per tant, jo també intentaria eh, rebaixar una miqueta per afavorir la construcció i que la gent rebel·liti, regeneri i faci projectes perquè per la Fugiria es posi maco i s'aprofiti tots els actius que tenim paralitzats. Per tant, eh, respecte, respecte a tot el que és eh, l'import dels balons de natura urbana, pues, o de terrenys o de natura urbana, bueno, res a dir, respecte a tot el que és taxes, recolgides i serveis, tampoc res a dir, el que sí que jo m'hauria de és que l'ajuda a les famílies nombroses, jo el faria pujar un 75% l'accentció hem d'ajudar a les famílies, és una política de, per afavorir la natalitat i aquestes famílies han de tenir tot el reforç que, que puguem donar des de l'Ajuntament. Eh, per altra part, jo ja que parlem tant d'igualtat i de drets i d'ajudes, jo considero que una de les queixes que m'han manifestat diverses famílies és que que és la llar d'infants com els bellugets, bueno, la llar d'infants i els bellugets, per resultat, ja tenen les quotes molt altes. Uh, i que els serveis són una miqueta exagerats i que lògicament estem parlant d'un tema de personal i tema de persones que treballen i a vegades amb un sou no arriben que han de treballar dos o han de fer pluriempleo i per tant nosaltres hauríem d'afavorir primer multiplicar les places de les llars d'infants i al mateix temps des de l'Ajuntament o des de la Generalitat o des de les entitats públiques intentar rebaixar aquests costos ah, si tenim uns sous i posem el cas que la proposta de 1.100 euros que són bruts i posem a una família que costa 171 la matrícula i després ens anem a 163 a 180 que és les quotes eh, mensuals pues som els cèntims. Jo crec que des de l'Ajuntament hauríem de ser més sensible a aquesta realitat i sobretot a aquestes famílies. Per tant, jo trobo que, i de la resta de taxes, res a dir, perquè són taxes del que entra-surt, no? que tenen els costos pel servei que fan, pel personal i per les necessitats que, de servei que ha de fer l'Ajuntament. I lògicament després de les actividades aquàtiques i tot el que és instal·lacions esportives, alguna cosa s'haurà de fer perquè hi hagi més públic, hi hagi més gent, més usuaris, perquè per rebaixar els costos no? I, que puguem, i que tothom es pugui beneficiar més d'aquestes instal·lacions la resta res més a dir Gràcies, senyor alcalde bé, el nostre vot en la línia del que ha dit la regidora i sobretot l'alcalde que ha parlat de, que són ordenances contingudes amb modificacions bàsicament tècniques i, i, i gens polítiques donat que en el ple l'any passat vam votar en contra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 a punts tècnics, amb l'IBI és veritat que baixem el tipus del 3% perquè la previsió és que pugi a la base al 3%, per tant, la mateixa quota que és la mateixa que vaig fer jo durant 6 anys per això la gent que agafava l'IBI el 2011 i el 2017 era la mateixa quota però ahir, ho dic, que es va pujar un 2,5% al 2018 2,5% que va ser la puja més alta en 10 anys eh, en per tant, si anem taxa per taxa impost per impost per cert, que també volia dir que home tot just aquest matí a les 12 ens ha arribat la proposta d'esborrany dels pressupostos d'estimació ordinària i de de inversió que normalment sempre era cap al divendres, quan es convocava, normalment el divendres, per tenir el cap de setmana. Jo tinc de dir que aquest matí, em sembla que a les 12 i 10, m'ha arribat el correu amb la proposta. Bé, jo no vull parlar de pressupostos, l'alcalde ha parlat del capítol 1, capítol 2, a mi em preocupa les magnituds que han aquest pressupost, i ja en parlarem, qualsevol cas és la seva jo crec que seran també de llarg els pitjors pressupostos que en ningú. Per què no és veritat que el capítol 1 s'incrementi en fruit de la relació de treball? També, però també per a noves incorporacions, que també són d'un i les que n'hi ha i això és la decisió política. La decisió política és valoració de treball, és una evolució que es fa i que, que implica increments, però a les noves incorporacions, ningú obliga a fer noves incorporacions, es fa cadascú en funció de la seva directiva política, i en funció d'aquelles que realment vol potenciar, per tant que bàticament el 80% de l'increment que hem tingut aquest any de l'IBI en base de la revisió cadastral, l'any que ve se consolidi en capítol 1, a mi em preocupa en qualsevol cas en el, el ple de pressupostos però clar, és que hi ha més coses és que aquestes ordenances pràcticament no tenen cap referència a cap nova bonificació, tinguent en compte que el que ve aquest hivern no és fàcil, hem tingut un estiu dolent, ara que alguns pensin que l'institut s'ocuparà ha sigut un estiu dolent, i li veig serà allà, per tant, no hi ha cap mena d'intenció per part del govern d'intentar incrementar algunes bonificacions, de les que hi ha moltes, molts impostos tenim bonificacions, l'ICIO bonificacions, amb lo que hi ha ja hi ha bonificacions, i hi ha moltes que podíem incrementar-les, perquè ja hem vist també que la incidència que té d'efecte prospectari és mínima, per tant, algunes que han al 50%, podíem millorar-les al 75%, per donar incentius a, aquestes, a les empreses que ens, que ens vinguin a parlar d'Ullell. Podríem incrementar aquelles ajudes i subvencions a bonificacions en imposts com GICIO o noves activitat, noves implantacions vinculades a la generació d'ocupació. A les empreses que fan un esforç de tenir tot l'any l'activitat, jo crec que de tot això que hi ha molta cosa als ordenances fiscals i que si vostès agafen del 2011 al 2017 van incorporar més de 70 mesures de bonificació i reduccions si analitzem els últims anys pràcticament bueno, clar que han consolidat les que hi havia les han consolidades però, però no hi ha, no hi ha manera d'intentar en aquest moment arribar una miqueta més donat que la situació que ens ve no serà eh, tan bona com la que ha sigut el 2017 o el 2018 Perquè no som capaços d'intentar inclús fer una modificació important de l'ordenança reguladora que tenim aquesta que modifiquen al final que és l'ordenança reguladora de gestió de recaptació de tribus municipals només pel tema de l'aigua S'han parat a modificar tot el sistema de fraccionaments, de plaçaments que fem de la gent que, la gent que no pot pagar impostos a Palau-Riell? Que tenim uns ratis a l'hora d'autorcar aquests fraccionaments que inclús són més rígids a vegades que la pròpia agenda tributària, afectes de garanties? S'han parat a pensar que això es pot arribar a modificar per adequar-lo a una nova situació que pot patir moltíssima gent en aquesta situació? Bé, és que ens limitem a fer, ens limitem aquí a venir amb el document que ens ha passat a tots l'interventor amb el resum de les ordenances però no hi, ha cap, no hi ha cap element polític en aquestes ordenances, cap ni un no sé què puguem assumir que l'ordenament polític escolta, no volen canviar res clar, si a mi se'ns diu que he fet la revisió catastral que hem tingut hem decidit no baixar impostos o més que aquesta revisió catastral donava eines per poder fer una adequació primer amb l'IBI tothom sap que un punt d'IBI són 140.000 euros punt d'IBI donava peu per intentar ajustar aquest 2,5% que vostè va pujar, a intentar decobar-lo ara, donar a peu per fer un esforç addicional en aquesta bonificacions que tenim, en alguns casos el 30% del 40% o del 50%, anant un passet més enllà, a vegades estem parlant que la millor no és una gran quantitat al ciutadà, segur, perquè tots sabem que aquesta és, però sí que és un incentiu per dir, l'Ajuntament també està al costat vostre per intentar eh, intentar ajudar-vos en aquesta situació. No ho trobem tampoc, nosaltres ho van reclamar l'any passat, no hem tingut un èxit, la declaració d'una zona especial de protecció comercial de Palau-Pugell ben delimitada, que impliqui en aquest cas ajudes, subvencions i bonificacions, no només d'impostos i taxes, sinó també d'inversions de fons perdut per aquests establiments que s'adecuin, aquestes façanes d'edificis que tenim obsolets ben al centre del poble, tot això, tot això són ordenances que la propia llei ho permet i aquesta modificació es va fer la llei d'igenda locals quan va venir Eurovegas a Madrid que volia venir les va modificar per poder intentar fer aquestes bonificacions per tant nosaltres la veritat que ens hagués agradat, ha agradat moltíssim equivocar-nos i dir escolta miri l'any passat vaig votar en contra aquest any vull votar a favor però que clar si me diuen que són les mateixes doncs jo no puc canviar el vot perquè si puc canviar el vot o abans era incoherent i ara ara m'ha venut l'enteniment per tant tinc de mantenir el mateix vot que vaig fer l'any passat però a més a més penso que és una oportunitat perduda perquè, més, no donen resposta, el que serà la pressupost que en parlarem, en parlarem en el proper, en el proper programa, quan vostès convoquin, jo no vull parlar avui, de pressupost, perquè jo crec que requereix un debat específic, però ja dic, nosaltres entenem que aquestes, aquestes, aquestes ordenances, com vostè ha dit, senyor alcalde, són ordenances de contingut, bàsicament que contempla modificacions tècniques i poca política, i que configuren bé, una eina per considerar un pressupost, com vostè ha parlat. Per tant, nosaltres, com a, com a grup, no poden donar suport amb aquestes ordenances malgrat les que han fet vostès per intentar explicar-les, però com que han explicat i no he vist cap cosa que em faci canviar en relació l'any passat, mantingue el nostre bon negatiu, gràcies. Moltes gràcies. Vi el Sr. Ferrera ens parlava de... Del, del tipus de Gravaven, l'única cosa que hem fet nosaltres és que al moment que el test de cadastre no la fan augmentar, nosaltres el que fem és reduir fins a arribar al que pugen al 0%. O sigui, la manera de no pujar impostos ha sigut haver-lo de rebaixar perquè estàvem obligats a augmentar-lo. I d'aquesta manera es compensa, com ha explicat el senyor Fernández, que ho havia fet ja diverses vegades. Respecte a l'ICIO, sí que és cert que l'any passat es va retocar, però no es va augmentar. Val? El que va passar és que estàvem obligats que, que tant és el que era obra major i obra menor que tenien un IFIO diferent, un percentatge diferent es havia d'igualar i llavors l'única cosa que es va fer va ser un estudi de buscar la, la ponderació del que era obra menor i del que era obra major dels, import, del, del, dels ingressos que tenien a l'Ajuntament per intentar buscar una mitjana adequada de tal manera que els ingressos que rebien a l'Ajuntament fossin els mateixos malgrat hi havia aquest retoc crec que l'obra... Ma... si sí, el senyor gut bord més sí, l'obra menor era una mica més elevada que va l'obra major i es va equilibrar perquè els ingressos fossin iguals. però realment l Lició permettim que l'expliqui perquè vostè no hi era i l' explicaré allà on realment hi ha hagut una puja de lició no, no de lició, no de l'impost, no de la taxa sinó dels ingressos de l'Ajuntament ha sigut perquè s'ha calculat diferent. Fins en aquell moment, Uh, la gent que presentava un projecte presentava un projecte i un pressupost i sobre aquell pressupost que presentava l'usuari hi havia el, la taxa pertinent crec que era un 3, 3,1% el pico no me'n recordo 3,9% en una cosa i 3,6% en una altra i s'ha quedat tot amb un 3,72% no sé, els números exactes no me'ls sé uh, el que passa que després de veure uh, aquestes valoracions tan kafkianes que hi havia des de fer una piscina de 8x4 per 10.000 euros, a fer una, una casa entera per 90.000, coses d'aquestes així que són absolutament increïbles, es va decidir aplicar una de dos o la valoració que feia el propi usuari o uns barems. Aquesta, aquesta forma de comptar ja estava, ja estava implantada amb altres, eh, amb altres ajuntaments, entre ells, per exemple, la ciutat de Girona, i el que ha fet això ha sigut eh, que l'Ajuntament rep més, més quantitat, però no més taxa. Eh, el que fa és equilibrar que el cost de, de fer una construcció s'equilibri a la realitat. I això és una forma de justícia perquè la persona que deia a mi em costarà la piscina, per dir alguna cosa, la quantitat que li costava, pagava, i el que simplement deia a mi no em costarà res, no pagava. O si sigui, ha sigut un tema de justícia, bàsicament. I per últim, també deia vostè, ha fet diverses, diverses de les seves intervencions, eren demanar la, la rebaixa dels impostos que paga la gent de Palafrugell, però llavors ens surt que la llar d'infants... Eh... El que de pagar és molt alt i llavors, doncs, llavors hem de buscar el sistema, sense d'equip les administracions públiques que paguin, no? està molt bé això, sembla molt adequat per fer un article en un diari, no per fer-ho en un ple. Si vostè diu que a les, les, les llars d'infants la quota eh, és massa elevada, eh, llavors vostè ha de presentar aquí de quina manera s'han de, de compensar, no diguem que les administracions paguin. Això no, no perquè una, una part sí que subvenciona l'Ajuntament, l'altra subvenciona la Diputació, ha de subvencionar el Departament d'Educació, però això està pautat, això. No, no, no podem dir uh, uh, uh, lliurement doncs, uh, uh, que, que ho pagui les administracions sense fer cap mena d'esment. El senyor Fernández diu que hi ha poques modificacions, n'hi ha 70, nosaltres 70 ens semblen bé, ens a funcionen,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 responsabilitat nostra de, de, de, doncs de donar-los a conèixer perquè els a, puguin, els a puguin fer funcionar. Evidentment, si vostè governés, faria un altre, un alt, un altre, un alt, un altre tipus de, de polítiques en taxes, però com que no governa, governem nosaltres, doncs fem les nostres. Val? Jo li he donat unes pautes sobre, sobre el que és el pressupost, perquè és el que ens acondiciona totes aquestes taxes, Vostè ha que no hi entraria, però sobre sí que quan ha pogut ha passat per aquí i ja, ja ha deixat tot el capítol 1, que les, noves, eh, eh, que les noves incorporacions pujaven tant sense tenir cap mena ni idea del que pujaven. Vull dir, doncs no, eh, la partida dels 175.000 euros que van a noves incorporacions i adequacions, cap al 75% van a adequacions de, de llocs de treball, o sigui, treballadors de la casa que estan fent una feina... Uh, cobren per una feina que, uh, molt inferior a la que estan fent i la cosa que se'ls se fa és aquesta adequació. Hi ha, molts, hi ha alguns de CE2 que, que estan fent una feina de CEU i se'ls passaran i alguns altres llocs de treball que s'han d'adequar a la relació de llocs de treball que tenim aprovades. I en aquestes llanta... No, no sé ben bé el percentatge que és, però una gran part d'aquest augment de que no ve fixat per els impostos el que són els pressupostos de l'Estat d'aquest 3, i pico percent que s'ha de pujar en els treballadors l'altre és ben bé eh, que sí que és una decisió política és perquè nosaltres l'hem posat en aquí però sobretot perquè una gran part van a l'adequació dels llocs de treball si hi ha alguna intervenció de 30 segons eh... bé, ja l'he dit ja l'he dit senyor alcalde que control de la despesa control de, dels projectes rebaixar eh, despesa eh, que que a vegades no té sentit i lògicament és la política de dir menys impostos, que les famílies tinguin més, més ingressos, i després si parlem de polítiques d'igualtat i, i polítiques socials, pues, escolti, rebaixar les famílies nombroses el 75%, pues, a mi no em sembla exagerat. A recolzar, recolzar a les famílies a, a, a el que és el llarg d'infants i els belloguets, i els llarg d'infants que hi han aquí a Palau Fruget, tampoc em sembla exagerat, perquè cada any rere any estan pujant, un tant present. Per tant, aquí sé sí que hi ha realitat una política d'igualtat i una política social, i aquí es veu l'ajuntament que fa front a això i el altre que no fa. Per tant, jo considero és el mateix com Olive, i Olive considero que es podria baixar i, i, i afavorir. Sí, sí, sí, vale. Bé, el nostre grup, com ja sap, no, no parlem mai de, de baixar l'impost de forma generalitzada. M'ho hem dit sempre que nosaltres no som un partit que diguem que s'ha de baixar l'impost. I altres coses, per tant, bé, crec que per dir-li el, el portaveu de, de Ciutadans, en aquest moment la taxa de llarg d'infant de provell està per la mitja per sota de la província de Girona en, en relació a taxes, per tant, és una taxa que està bastant moderada. En qualsevol cas, només una cosa... Pararem del pressupost, pararem també no només del capítol 1, sinó del 2 i del que destinen vostès a inversions, que es finança amb el' de pressupostari, que s'analitza serà dels més baixos dels últims anys també. Però ja ha dit una cosa, el senyor Palai, que jo, clar, li fio per un tema de justícia. M'he dit, vostè varen canviar el sistema per aplicar uns barrems i coeficients. La justícia sap quin és, és fiscalitzar que aquell que fa l'obra s'ha decull fet l'efecte imposable que és que el cost real de l'obra, perquè l'ajuntament té l'obligació d'inspeccionar l'obra, perquè el que fa és una autoliquidació, i una liquidació provisional. Quan s'acaba, ho ha de liquidar la definitiva. Què passa? Que si realment l'Ajuntament, per elements doncs de manca de mitjans, no inspecciona aquell ciutadà que ha fet una obra menor o major, està liquidant per sota, però també han passat casos de gent que realment ha fet una obra que aplicant els coeficients ha pagat bastant per sota del que realment li tocava el cos real, que això després el que ha de fer és, en tot cas, és demanar-ho que si no a la part provisional si acredita que el cosa ha sigut inferior. Així és veritat, però vull dir, per mi la justícia tributària no és dic, anem a fer un sistema que simplificar l'administració implica que si la pagui no, la justícia està inspeccionar i controlar clarament aquest senyor tributi pel que li toca per tant, l'ICIO, vostè va haver fet canvi al sistema, i escolta hi ha molt molts ajuntaments que ho fan així, res res a dir, jo el que crec i acabo és que nosaltres pensem que en aquestes ordenances falta un esforç més d'intentar adequar-nos al moment que ens arriba i no n'hi ha prou que dic 70 mesures que va fer el govern anterior, ja ens està bé, home, un una, una, una miqueta més. Les 70 mesures no ven del govern anterior, venen dels governs anteriors. No, no, perdoni, vostè agafi el 2011 o 2017 i en les que vaig posar jo en no, marxa, no. que ho no, són moltíssimes. No, moltíssimes. La, jo, jo li estic parlant de les 70, només, no, no, no, no el debat ja està tancat, només una cosa, no li, no li admeto que no hi hagi control en les despeses de l'Ajuntament. Hi ha un gran control de les despeses de l'Ajuntament, o sigui, això no li admeto una altra cosa és que podia haver-hi un estalvi i, per cont... i no deixar de fer coses, això sí que li puc admetre aquest ajuntament podria de deixar de fer coses ara, que vostè digui dissinant aquí que no hi ha control com una moció que va presentar fa un temps, això no li admetem d'acord? Uh, entenem doncs que aquest punt que jo no estic 12. el 12 s'ha de posar a votació 1 uh, vots a favor del punt, del punt número 12 Vots en contra. Per tant, s'aprova per 12 vots a favor i 7 en contra. Passem al següent punt. El punt 13 seria l'adesió de l'Ajuntament de Palafrugell a la Fundació per a la Promoció del Sector Sobret. Sí. Perdó. Perdó. Uh... En el mes passat, en el ple del 24 de setembre del 2019, es va fer la sol·licitud perquè la Fundació de Promoció del Sector Sore admetés en a l'Ajuntament com a patró. En data 11 d'octubre del 2019, hi va haver -hi un acord de la Fundació de Promoció del Sector Sore que s'actava la sol·licitud i l'única cosa que presentem avui és que aprovem l'adisió d'aquest Ajuntament i a partir de la propera de la propera reunió de la Fundació, hi haurà un representant d'aquest Ajuntament en la, en la Fundació, i en aquest cas eh, seré jo mateix com a alcalde. Estem d'acord, en tot cas, el nostre grup, el senyor Genovell s'estindrà per, per, per vinculació al projecte. No. Ah, hem de posar, vot... bueno, sí, posar la votació. L'abstenció vale. bueno, del senyor Genovell constant... Per, per interès particular. Passarem al següent bloc, que és dels assumptes de la Comissió Informativa de, de la Comissió d'Urbanisme. Sí, punt, el... Número 14. 14, sentència d'urbanisme, coneixement. Senyor Jaume Palai. La sentència... No sé si volen clavar. Que... La sentència de... que fa cas en el... Ah, no. Un moment que la trobi. No ho tinc aquí. Amb el... Aquí. Bé, perdone. La sentència que fa relativa relativa a la Comissió d'Urbanisme bàsicament és la interposada per la senyora Maria Teresa Gifreu Bonaventura i a la Societat Parc Comcial societat, societat Limitada i la Societat Empordanesa de Desenvolupament turístics que anava en contra del POUM per una, bé, una sèrie de, de, de, de, de motius que ells eh, tenen coneixement. Això és una sentència que el que passa que el tribunal el que ha fet, és per informar-se. el que ha fet és no admet a tràmit el recurs de casació interposat per aquesta, per aquesta gent, pel la qual, el POUM del 2015 ja no té cap recurs en contra i ha quedat ferm, de cap manera el tiraran a terra. I aquesta gent, aquesta societat i aquesta senyora, bàsicament també se'ls ha condenat a costes, tot i que són quantitats petites, bé, tal com es va informal la Comissió de la Comissió d'Hormonisme. Punt número 14 de coneixement, passem al punt número 15. Sí, es la sol·licitud de, dissolu de dissolució de la Junta de Compensació del Polígon 2 del sector PA 1.7 grup gregal de Palafrugell aprovació Sí, <coughs> senyor Palaí sí, perdó. Bé, eh, això és exactament igual eh, fa anys hi havia una es va crear la Junta de, de Compensació del Polígon 2 del grup gregal eh, i el el maig del 2017 l'Ajuntament va recepcionar les obres que es van fer, aquestes obres daten d'aproximadament els anys 80, i com que l'Ajuntament els va recepcionar, hi ha un informe positiu favorable dels serveis tècnics dient que aquestes obres no han tingut cap tipus de, de, de, de problemàtica gran des del moment de la seva recepció, ja fa nou anys, doncs eh, s'accepta que la Junta de Compensació el que fa és dissoldre -se. ha demanat de dissoldre-se i es dissoldrà ja està algun grup vol intervenir? no s'ha de posar votació al punt número 15 el probleme per unanimitat i passem al punt número 16 seria modificació puntual número 4 del POUM de Palafrugell pel canvi de zonificació d'una finca a l'entorn dels carrers Xerambeco i Font d'Enxeco a Llafranc aprovació inicial sí, senyor Pelaí sí, merci senyor alcalde bé de tota manera, tal com se'ls va informar en la Comissió d'Urbanisme, aquesta finca està en la cantonada entre Xerambeco i Font del Xec, com a a la rotonda. En l'any 80 i algo, 81 aquesta finca va tenir una llicència i es va edificar una, una, una construcció que després, amb la amb el planejament de l'any 83, dos o tres anys posteriors, una part d'aquesta finca va quedar eh, com si fos afectada i, i amb, amb, amb, amb mal construïda i eh, així, construïda un lloc que no, no li pertocava. Eh, aquesta gent, aquesta finca eh, que hi havia, o ja existeix una edificació ens va rencedir eh, una, un espai de terreny a l'hora de fer la rotonda que va de, de Font d que va d'allà a Franc fins a dalt de la carretera Tamariu, aquesta gent els va cedir i nosaltres vam anar a fer una modificació puntual a Urbanisme, demanant-los que es pogués, es pogués fer una reparcel·lació diferent i en, en, conse, en conseqüent. L urbanisme en aquell moment no ho va veure clar, no, no ho va tenir -ho massa clar i va fer un informe desfavorable nosaltres vàrem tornar a fer aclariments a Urbanisme i una vegada fets els aclariments Urbanisme ha fet un informe favorable i el que fem és fer la reparcel·lació d'aquesta finca amb dos parcel·les que hi podrà fer una, una edificació a planta baixa més, més un a cada una de les, de les parcel·les. Sí, senyor fer... Fernández, no, no s'ha de posar votació. Doncs el punt número 7 el provem per unanimitat i passem al punt número 17. 17 seria la modificació puntual número 8 del pont de Palafrugell per a l'ordenació dels terrenys dels carrers Àngel Guimarà, Sant Ramon i Passeig Migdia, contemplant la dotació d'un equipament comunitari públic per l'ampliació del cap de Palafrugell. Aprovació inicial. Hi ha la senyora Mauri, vull. No, hòstia, t'he de posar-la a principi. Val. M'he descuidat, descuidat jo. Portava amb el seu punt. <ríe> Portava Bé. dos anys esperant a aquest punt i avui que li portem no... no. L'excusem, l'excusem. Bé, la, ho explicaré. La senyora Mauri n'ha estat assabentada perquè eh, va assistir en la comissió d'urbanisme, tots els que hi ja allò ho sabem. Bé, això bàsicament és una demanda del, del CAVE per ampliar el, el servei assistencial, la, el consultori o ambulatori com li vulguin dir d'assistència de, de, de, de malalts a Palafrugell eh, l'ambulatòria actual ha quedat petit eh, tenen verdadrs problemes ens, de, ens fan demandes de, de, de poder ampliar ens hem reunit amb el departament hem fet propostes de fer un nou, un nou ambulatori eh, un segon de fer un segon eh, Aquí ja ens han dit que no, de cap manera, perquè si la, el poble no té més de 40.000 habitants eh, no ho contemplen, és un problema, m'imagino, pressupostari, tot aquí hi ha algun lloc en què hi és, però bé, ja hi és. Eh, hem proposat també de fer un, elevar un pis, això tampoc ho contemplen, es tanquen en banda, i com que hi existeix aquest terreny, ells eh, sempre veuen que per aquí podrien, probablement els hi seria més fàcil. Aquests terrenys eh, eren d'un banc, ara són d'una societat voltor i eh, l'Ajuntament doncs, bé, inicia els tràmits per adquirir aquests terrenys. Al moment en què s'inicien aquests tràmits, la societat aquesta o el banc qui sigui, com que veu la necessitat de l'Ajuntament, doncs, eh, es pugen a la moto, amb una, una expressió col·loquial, i en demana unes quantitats desorbitades eh, de l'ordre dels 300.000 euros la valoració que en fa l'Ajuntament és de 100 i escat, 100 i poc 120 crec o 125 és una valoració feta per l'Ajuntament i lògicament un pèl a la baixa però ells no baixen del gorro llavors la manera que va ocorre, es va ocorrer en els serveis tècnics i nosaltres ho proposem aquí és de canviar la qualificació d'aquests terrenys que ara són urbans i posar-los com a equipament sanitari això comportarà que la pressió estigui de davant de, de, del propietari actual, perquè en aquí no s'hi podrà fer res més, tot i que eh, l'únic que tenim és o continuar negociant a veure què passa o que sigui el Tribunal d'Expropiacions el que dongui el que faci el dictament del preu just. I nosaltres des de l'Ajuntament creiem que aquesta probablement és la millor fórmula per no haver de pagar els 300.000 euros i esperem i toquem fusta que aquest tribunal no ens dongui aquestes quantitats perquè siguin bastant més justes les que, les que, les que dictamini. I és el, el que estem proposant aquí, fer aquesta modificació puntual del plane... de, de la, de la qualificació per tal de, de des desencallar aquest tema. Jo ja Ferrer. Sí, jo com a informació eh, m'agradaria en aquest cas qui és el que negocia de l'Ajuntament són els tècnics, són els polítics el, eh, els tècnics els tècnics, els polítics, el, tècnics el, el cap de territori el cap de territori, no hi ha cap polític que negocia amb les entitats no, el, el cap de territori informa evidentment a la comissió de territori que hi ha doncs, els, els membres que formen part de la comissió de territori però les negociacions directament els porten al el tècnic eh, segon, Segona pregunta Uh, quins plaços sostenim perquè això es porti a terme perquè jo Sí un roc si, si, si si, si si, si, si si, Rangel si, sí, sí, senyor Rangel sí. moltes gràcies senyor Caldà bé, bona a totes i a tots uh, aquest punt que hem esperat durant, durant molt de temps i, i i amb satisfacció veure que ha arribat a bon terme eh, i tal i amb les explicacions rebudes pel regidor i, i per la comissió informativa eh, el nostre grup li donarà suport, sobretot eh, per l'objectiu i la fi que té eh, aquesta modificació puntual tot i així mm, deixem-li mostrar certs dubtes sobretot perquè es eh, Sé que de les negociacions, de les converses i de les opcions que han tingut sobre la taula eh, no han tingut èxit i els han portat en aquesta situació que de fet això, una modificació puntual, és fer servir la cavalleria urbanística és a dir, en aquell sector que està classificat com a residencial l'Ajuntament li canvia el color, el posa com a equipament i a partir d'aquí me'n vaig a l'expropiació això és competència i té capacitat l'Ajuntament, però entre cometes, si no fos per aquesta fi nosaltres eh, no eh, ens agradaria l'ús d'aquesta eina per treballar l'obtenció d'aquests terrenys. Ens més agradat que haguessin explorat altres vies que espero que els hagin fet però les notícies que tenim només era per les exigències del departament i per, per les exigències monetàries de la, de la propietat però eh, la situació és la que és vostès han arribat en aquesta, en aquesta decisió i nosaltres per la fi els donarem tot el suport que els hi hagin de donar. Gràcies. Sí. No, ja faig això, sí. Uh, uh, no, vull dir, ho ha dit, eh? Vull dir, és l'última oportunitat que, que, que nosaltres no volíem a exposar, aquí hi ha hagut una gran negociació llarga sempre pensant en el bé de l'Ajuntament ho ha dit el senyor Palaí el primer número que es varen posar sobre la taula era els 300.000 euros després es van fer unes ofertes de, de, de setembre a 200, 230 roseren, sí, 270 250 o 270 sempre pactant directament amb la propietat després va haver-hi l'oportunitat que hi havia un pla amb una zona propera i d'intentar fer un intercanvi de, de, de zones d'equipaments, no? canviar una qualificació per l'altra un terreny per l'altra, Això ens ha fet aturar sis o set mesos la, la, la, les negociacions perquè era, era per a per l'ajuntament era el més fiable i era el que més, més avantatjós econòmicament. però eh, va arribar a un punt que, que es va parar perquè fins i tot o si sigui, no podíem presentar la propietat de la finca, sinó que presentàvem unes intencions de que serien propietat i amb això el, el Departament de Sanitat va dir que no, i ja llavors sí que com a últim, com ha dit vostè senyor Rangel, com a últim cartuig eh, manar per anar per, per la requalificació del terreny, que era l'únic que, que ja ens quedaven per no haver de pagar els 300 o els 200 i escaig de mil euros que ens, que ens demanava la propietat. Vull dir, hi ha hagut negociacions i, i llargues lentes, que es varen demanar, i també els vull agrair en aquells moment va dir, home, deixem perquè els tècnics puguin negociar eh, correctament això, lamentada que no es pogués no portar a terme, sobretot perquè, com que l'activitat urbanística està bastant aturada per la Frugell, eh, les expectatives de fer noves urbanitzacions... Eh, i són sobre la taula, sobre paper, però quan es comencen a haver de posar a sobre, a sobre impostos i sobretot a sobre terreny, va molt i molt lent i van a uns terminis molt i molt llargs, terminis que el cap de Palafurgit no pot esperar. I per això doncs, la, la, la, la, la, la via que s'ha sortit, com, com deia tant el regidor com vostè també ha dit, és no, doncs, canviar la qualificació i que el jutge d'expropiació digui la quantitat que hem de pagar i la pagarem i esperem que s'acosti més les nostres idees del, del valor de no pas aquests 3 milions i mig d'euros que estava valorat en un primer moment aquesta finca valorat de mercat ara el vas a pagar sí? Uh, el que passa, votació? quins plaços són els? quins plaços? ara, nosaltres com estigui això fet després es passarà al Departament de Sanitat i són ells s'ha doncs... de posar votació? no? Doncs estava en el punt número 17, el ponem per unanimitat i passem al punt número 18. El 18 seria l'expedient d'operació jurídica complementària del projecte de reparcel·lació voluntària del Pau b 39 carrer Punta d'en Blanc 2 a Llafranc, presentat pel senyor Francisco Sagrera Riera. Aprovació. Sí, senyor Pelaí. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Bé. Eh, aquest és un tema un pèl curiós, eh, no, massa, no massa valor, però que s'ha de portar tal com els vàrem informar, també ens var ser informats tots. Això és de que com es va fer la laercel·lació la de la punta en blanc, tots sabem allonntes a la baixada de Llafranc, eh, En allà hi ha, una, bé, hi ha una casa que està, constru, que està construint el senyor Sagrera, i al moment de fer la reparcel·lació l'inscriure a les finques eh, la, la, el... el registre es va equivocar eh? llavors a l'hora d'equivocar-se, bé, ara ens trobaríem que l'Ajuntament seria propietari d'una part de la, de la casa del senyor Sagrera o... bé, és una equivocació i consultat el registre el que ens han dit és que fem precisament això avui en ple que ho, que ho, que ho decidim perquè així serà molt més fàcil de, de poder-ho ordenar una cosa que no, no, no és nostra que sí. fet el que fem és aprovar l'expedient d'operació jurídica complementària Senyor Ferrer no? Doncs el punt número 18 provem per unanimitat i passem al punt número 19 19. Contracte mig de serveis i subministrament per a la conservació, manteniment i reparació de les vies públiques, mobiliari, mobiliari urbà i del patrimoni. Inici. Sí, té la paraula el Jaume Palai. Sí, merci. Bé, eh, aprovem aquest contracte i en faré una mica d'històric. El contracte aquest el porta l'empresa Giral, l'empresa Giral va acabar el contracte, va dir que no el, no el volia continuar perquè tenia unes pèrdues importants en la, en la seva gestió i nosaltres eh, vam iniciar una nova licitació que desgraciadament va quedar deserta. Al quedar deserta en vam fer una altra, una nova licitació amb uns valors més, més elevats i en aquesta licitació s'hi van presentar quatre empreses, d'aquestes dues varen quedar excloses per no arribar als mínims i les altres dues, una es va excloure per no complir estrictament les condicions de la licitació, del, del plec de condicions i l'altra, que semblava que estava bé, una vegada revisat el seu, el seu expedient, l'hem volgut excloure també perquè ha posat uns preus unitaris més elevats dels que portava el Ple de condicions. I això obliga a d'allò. O sigui que per un error de cada una de les empreses que arribaven als mínims, ens hem quedat sense, eh, sense aquest contracte. I el que fem ara és eh, proposar de tornar-ne a fer un altre, amb petites modificacions perquè esclar eh, a veure si d'una punyetera vegada eh, ens en sortim i les empreses fan bé la seva feina i s'hi posen Sí, Ferrer. senyor Ferrer sí, sí, gràcies senyor alcalde Bé, eh, tal com vàrem fer en els altres procediments de licitació de... que ha explicat molt bé l'històric el senyor regidor el nostre vot serà favorable tot i així, eh, deixi-me dir-li alguna cosa. No entraré en valoració de com i quina manera han de ser els canvis perquè, eh, com que malauradament o per sort varen ser públics, només les dels que va guanyar, eh, ara en aquests moments els altres tenen, entre cometes, uns coneixements sobre la taula complexes a fer efectes de eh, presentar les l'expliques complexes eh, en la banda positiu per la part seva. O sí sigui que eh, els voldria fer una pregunta que no acabo de, de lligar i, i potser la pregunta hauria d'anar més al secretari. Eh, avui passem l'inici del procediment d'aquest expedient de contractació, però és que la setmana passada es va passar una resolució d'alcaldia exactament amb el mateix eh, procediment i amb el mateix contingut que portava com a condició portar-lo avui a plenari. El qual... sí. la... Hauria de ser la d'incuació de l'expedient. La d'incuació de l'expedient. Aquest és el punt primer de l'acord d'avui que ratifica sí. aquesta resolució. Sí. Aquest és el mecanisme formal de primer incuar expedient via... Ah, resolució d'alcaldia o, no o via acord acord de junta de... ...resolució d'incoació i després amb un altre ple llavors d'aprovació de l'expedient. No, no. Fem així Va. el d'incoació i el Va, ratificen el primer ple que ve. Doncs així ja està solucionat el dubte que me generava aquesta dificultat de coneixement. Gràcies, senyor secretari. Senyor Ferrer, tenem que no s'ha de posar votació. El punt número 19 provem per unanimitat i passem al punt número 20 d'una subvenció nominativa sostre cívic Societat Cooperativa Catalana Limitada i del corresponent conveni. Sí, té la paraula la senyora Rosi Maseguer. Gràcies senyor alcalde. Bé, avui tanquem aquest tema que ja hem portat a alguna altra ocasió en el ple. Es refereix a, a les vivendes que volen adquirir sostre cívic procedent de la mobilització d'habitatges Provinents d'execució hipotecària. Sostres cívic adquireixen una finca en sis vivendes. Ens varen venir a oferir a l'Ajuntament a veure si volíem col·laborar una mica en aquesta adquisició. Ho vam veure bé, degut a la necessitat de, de vivenda social, que és un tema recorrent al nostre municipi i amb altres. I, eh, bé, avui amb la proposta de, de benestar social doncs procedim al conveni de col·laboració amb, amb aquesta cooperativa catalana Sostre Cívic i fem una aportació de 40.000 euros serà via anual aquest any i 20.000 l'any que ve i portem aquí al ple ja el, el procediment legal final per partir endavant aquesta ajuda en a, a la cooperativa per tal que puguin adquirir aquestes sis vivendes Ferrer. Sí, jo he llegint una miqueta i documentant-me de, de qui és aquesta cooperativa de sostre cívic. Crec que és una bona idea a l'hora de, de adquirir i buscar alternatives al tema de l'habitatge. L'únic que no sé és com quedaran els nous propietaris d'aquesta cooperativa. Què és el que hauran de pagar? En quines condicions adquiriran adquiriran en aquest cas els apartaments o els habitatges que siguin i què hauran de pagar la d'anualitat i després quina serà la seva responsabilitat personal no? davant de la cooperativa. Ara ho he fet bé, eh? Sí. Digui, senyor Fernández. Sempre, sempre. Gràcies, senyor Encalde. Bé, en qualsevol cas, nosaltres quan... Quan... quan? Bueno, oh i res. Nosaltres en aquest punt estem, estem d'acord perquè quan va modificar el pressupost per posar 20.000 euros jo vam dir que tot el que siguin eines que ens permeti arribar a trobar elements perquè hi hagi viv vivenda pública, diguéssim a l'abast la de la gent, em sembla bé una, la cooperativa és una fórmula jo crec que l'Ajuntament aquest i molts de l'entorn caldrà plantejar-se seriosament com són capaços d'incidir en el mercat per poder donar facilitat que la gent pugui accedir a l'habitatge això passa bàsicament per intentar actuar sobre, actuar sobre l'oferta per intentar doncs, que aquesta no sigui més oferta privada, i això si ho hem dit que el gran futur, inclús plantejar la construcció d'habitatge públic municipal per donar servei amb això, però en qualsevol cas, com que això, en tot cas és un debat que es pot fer eh, en qualsevol moment, nosaltres com que aquesta és una proposta concreta d'aquests habitatges, estem d'acord i en tot cas, en aquells temes que vulguem avançar, que crec que s'ha d'avançar bastant més, perquè el per no és només del 2019 o 2020, sinó que un, jo crec que serà un dels temes anys importantíssim per importantíssims, cada vegada l'habitatge està pujant més, el lloguer en, en, en tres anys pràcticament ha pujat més d'un 20%, hi ha molt de que té poder per accedir-hi, per tant, jo penso que això és una bona eina, ten d'acord, però en tot cas segurament que haurem de seguir treballant per buscar alternatives de, per poder facilitar l'accés a l'habitatge. Sí. Ara sí, senyora. Sí, no Noms propietaris. Noms propietaris, els propietaris. Sí, sí, sí, sí de fet no seran propietaris, a, a... O sigui, primerament han de ser socis de Sostre Cívic. Uh -huh. uh, recordo que, que costa 100 euros l'any ser socis de Sostre Cívic. I després la gent que farà uh, la demanda per poder accedir a aquests pisos, uh, ells tenen, uh, el, el contracte és dret a ús de per vida. Uh -huh. Poden estar, sí, uh, sempre més en aquests pisos. I eh, el lloguer, evidentment, és social i que el lloguer estarà d'acord amb els seus ingressos i eh, la puja d'aquest lloguer, evidentment, no serà la puja del mercat, sinó la puja d'acord amb la necessitat que requereixi el pis, com igual que la comunitat que és propietari dels pisos, doncs paguen una quota comunitària i, d'acord cor, si s'han d'arreglar elements, eh, doncs hauran de, de, de gestionar-ho com si fos vivent de pròpia vull dir que mai se'ls hi posarà el lloguer de mercat, sinó el lloguer d'acord amb les necessitats que tingui l'edifici com, com si fossin propietaris és que se'n parla d'un capital inicial això no... Sí, sí que hi havia un capital inicial passa ah. que ara no, no t'ho sé ja per, Perquè quin tipus de cooperativa no. És, era, és un de o, o 3 o 4 mil euros. No? Era, sí, sí que hi ha hagut altres a eh, Calonge, em sembla, que demanaven 12.000 mil euros, però aquest no, no era pas elevat, era molt més assequible i pagàvem un parell de vegades si volien, vull dir que hi havia moltes facilitats. Eh, ho vam trobar, això, una, una oportunitat de, de, de començar a tenir pisos socials amb un model nou, que per la Brugell no... No havia explorat i quan veure interessant vull dir que no per res ja miraré de donar informació no, no. més concreta perquè ells ens van emportar, nos ara no t'ho sé dir, però no eren gens abusius eh? era, era un model molt idílic la veritat no. complementar dir que els propietaris serà, sí, sí, sí. el propietari del pi serà la cooperativa. Sny. Sí, sí. uh, Fernández, si sí, estic d'acord amb vostè que hem de buscar noves fórmules, aquesta és una ni en altres. nosaltres, en aquests moments no creiem que una d'aquestes fórmules sigui fer eh, nou habitatge públic, sobretot, per, a sobretot a Palafrugell, perquè la gran quantitat d'edificis que ja està construït, creiem més aquesta, aquesta figura, que de fet, com va venir sostre cívica la primera vegada, ens anàvem a terrenys per construir, van dir no, a Palafrugell no, a Palafrugell tenim una altra peculiaritat, que és la gran quantitat de pisos que tenim, amb, amb alguns per acabar, altres ja acabats, i que, però que els hi falta encara la seva habitabilitat, o, eh, i que degut a la gran quantitat d'habitatges que hi ha construïts a Palafrugell, creiem que en el futur sí que hauríem d'incidir-hi, hem de buscar-hi formes per incidir i per baixar el lloguer, perquè es pugui fer, perquè puguin haver-hi més lloguer social, però no creiem que la manera dincidir sigui fent habitatge públic. Això és... O sigui, ja ens hi hem discutit alguna vegada no, i no no, no, no. Jo, jo crec que coincidim o sigui, jo quan parlo d'habitatge públic municipal no parlo només de nova construcció pot ser que siguem titulars nosaltres pot ser habitatge que ja està construït que puguem incidir-se en el mercat i com ho podem, podem adquirir-lo recordem per exemple que quan l'ajuntament fa una operació de compra d'aquests immobles hi ha un tema d'hipoteca pel mig no, això no pot afectar l'endeutament per tant, bueno, jo dic jo quan parlo nova, no, no parlo mai de, de nova construcció per si sinó que pot ser habitatge construït i que podem també accedir és una fórmula més que hi ha l'Ajuntament que l'estan pensant Entrem doncs no s'ha de posar votació estem en el punt número 20 punt número 20 l'aprovem per unanimitat i passem en la part de, de control Sí, el 21 seria mocions la primera seria moció dels seus municipals del PSC Esquerra, Som Gent del Poble Junts per Cat a l'Ajuntament de Palafrugell contra la precarietat salarial Recordo que aquesta és una moció que va quedar sobre la presentada pel Partit Socialista el mes passat i va quedar sobre la taula. Hi ha hagut unes modificacions, com el proposant donem a la paraula al eh, senyor Juli Fernández. Bé, faré un petit resum perquè no, no, no, no, no, no l'he portada, però que me recordo, o si sigui, aquesta primera moció parlava de, de dues coses, que era precarietat laboral i el tema de plans d'igualtat, finalment vist que el tema, com estava redactada, que el nostre grup parlava sempre de l'obligació que en el pres de condicions això computés tant efectes d'un salari mínim de 1.100 euros com efectes de pla d'igualtat, l'obligatorietat com a tal no s'ajusta a elements legals. Hem tret la part que parla de pla d'igualtat perquè també teníem un litigi de, en relació a la llei de pla d'igualtat i la llei de contractacions que havien estat sota contradicció, i hem mantingut el primer punt, que era doncs, que l'Ajuntament, en el seu de condicions, Uh, posarà com a elements de puntuació i millora que les empreses que realment garanteixin, doncs que no, que tenen, retribucions, que no tenen retribucions per sota de 1.100 euros bruts mensuals als seus treballadors o treballadores, tindran una puntuació addicional. Però serà com a còmput de millora i no com a obligació. Per tant, aquest era l'element que finalment era inconstitucional. Jo vull agrair a tots els grups que han sigut capaços de, de donar aquesta eina perquè, clar, podem parlar molt de si guarderies pujan molt o pujan poc o si guanyem molt o guanyem poc, però quan estem en contra, inclús, alguns tenen en compte que pugui ser la mínima interprofessional tenim un problema greu, no? per tant, jo crec que lluitar pels salaris dignes i relacions laborals que no siguin, no siguin precàries jo crec que és una obligació de tothom i més de les administracions per tant, no és un problema de l'Ajuntament, aquest problema de l'Ajuntament no hi és però sí que hi ha moltes empreses que en aquest encara estan en aquesta situació per tant, jo vull agrair, agrair el fet de que finalment doncs, són tots els grups que en aquest moment van envolver afegir-se a aquesta proposta Sí, nosaltres també com a proposants eh, parlo també aquí del govern el dia com me'l va presentar vostè la moció varen dir que a nosaltres ens semblava bé eh, l'esperit d'aquesta moció que passa que hi havia petits punts que no acabaven d'estar de, el que serien acurats en el que seria la normativa eh, li agraïm doncs, la feina que han fet de poder-los adequar i que no podia ser d'alta manera com li varen dir a la Junta de Portaveus també ens la presentem com a proposants i ens, eh, i ens alegra de poder estar en aquesta sintonia per la millora d'aquesta aquest, gent més necessitada que té els salaris més, més mínims. Sí, senyor Ferrer. Senyor Juli, senyor alcalde, jo amb les circumstàncies actuals posar pals a la roda de les empreses és complicat, eh? Les empreses tenen molta paparassa i això sembla que donar més feina pels assessors, no? Jo entenc perfectament, eh? Pels assessors, no? Jo entenc perfectament que, que lògicament tots esperem més que pugen els salaris que que hi hagi més productivitat, que les empreses puguin funcionar, però també les hem d'ajudar. No? De totes les maneres, mira, jo el punt és un punt més que es valora, que no suposarà gaire cosa, per tant, jo també m'adereixo, però diem sempre que hem de reforçar les empreses, i no carregar-les ni d'impostos, ni de paperassa, ni d'administració, sinó afavorir la seva implantació. Sí, senyor Fernández. Jo només dir que o si sigui, aquesta moció ha de servir perquè les assessors tinguin més feina tinguin, tinguin complicat, eh? En el cas, jo, jo agraeixo, jo agraeixo perquè al final, miri, al final el tema que la gent tingui un sou digne i un sou raonable, això també millora el consum de la ciutadania. Al final, si no, si no guanyem, no podem gastar. Per tant, i que, la, que les empreses, que el treballador guanyi 1.100 euros no vol dir que tingui més fa perassa a l'empresa, al contrari, poden tenir un pel menys almenys de beneficis possibles. Però, però això no passa res. Per tant. Jo, en aquest cas, com a sessor, tranquil, o sigui, deixo no per la meva feina. Doncs entenem, senyor Ferrer, que no s'ha de posar votació i el, la, la, també ho fem com a proposat, m'ha dit? Sí, sí, ha dit que s'afegia. Sí? ha dit que s'afegia, senyor, senyor secretari. El grup de ciutadans es posa també com s'afegeix a la moció, no cal votar perquè queda institucional. El, següent moció... Sí, el 21.2, moció del grup municipal del PSC a Palafrugell per demanar l'elaboració d'un estudi identificatiu dels elements que impedeixen el pas per les voreres del poble Sí Gràcies sí, senyor Calda Bé eh, jo crec que avui estem en un moment d'aquells claus eh, de la història de l'Ajuntament aquesta moció és una còpia literal d'una moció que ha presentat el grup va presentar el grup d'Esquerra en aquest ajuntament i que es va votar per unanimitat l'abril de 2017 amb un sol canvi deixi'm a fer una mica d'humor la moció del grup municipal del PSC a Palafusell era en aquell moment la moció del grup municipal del grup d'Esquerra Republicana a Palafusell no llegiré l'exposició de motius perquè el títol eh, és literal, eh? no hi ha hagut només em sembla que vaig el corrector va corregir alguna cosa, però... Eh, Poques coses, tot que, senyor... no, que el senyor Roques ens vés deixat presentar aquesta moció. Tres paraules. No, hi ha, hi ha moltes més faltes. A part de, de les, les faltes, eh, el contingut, el redactat i, i diguem-ne, l'estructuració. Per això l'exposició de motius no la passaré a llegir. Eh, ja he dit que era una còpia literal... <coughs> i el nostre grup la presenta després de dos anys i mig de que es va presentar eh, aquesta moció sorpresos decepcionats sobretot per l'incompliment de l'equip de govern que vull recordar que va entrar al cap de eh, 20 dies a eh, governar i perquè ho eh, aquesta moció que es havia aprovat per unanimitat per tots els grups, va tenir dues, dos processos de preguntes, dos processos de preguntes que, eh, que van ser contestades, eh, per això estem decepcionats també. La primera d'elles va ser al ple d'agost de, del 2017, perquè la moció demanava fer un estudi en dos mesos, i nosaltres un mes d'agost varen demanar Escoltim, hem fet alguna cosa i eh, el senyor primer tenent d'alcalde de el senyor Gómez, va respondre de que reconeixem que estem fora de plaç però agafem el compromís en aquell moment de que aquest proper mes de setembre, setembre de 2017, tornaríem a reprendre el tema i convocarem els diferents grups per iniciar els treballs, fer-ne un llistat i poder fer un document amb valoració econòmica de les accions i així poder preparar el proper pressupost de 2018 i això va ser una resposta fantàstica que ens va agradar i que vàrem sentint-se, eh, entre cometes, satisfets de la, o, la voluntat de l'equip de govern. Malauradament això no es va complir i el desembre del mateix any, de 2017, els van fer una mateixa pregunta com ho tenim això, hem fet alguna cosa I, i la resposta i en aquest cas em sembla que va respondre el senyor Palai es, es va dir no, no, que no s'havia fet res i que al llarg del mes de gener en la propera comissió informativa d'urbanisme es faria la primera reunió de treball d'en aquell moment no hem tingut cap més notícia i com que vam veure que en, el, en, la proposta, en la proposta que, que es va fer eh, en el seu moment i que es va aprovar per unanimitat eh, el senyor Ros que era el responsable d'obres va demanar explícitament explicit, per cert eh, dos punts abans em sembla que es havia separat de l'equip de govern i ja va prendre la decisió de dir que es volia adherir a la proposta de la moció i que a més a més que ja s'estava treballant en aquesta direcció i que estaria molt bé tenir un sens per poder prioritzar eh, donat tots aquests aspectes crec que ha valgut la pena tornar a portar i fer una mica de història i tornar a portar en aquest plenari exactament la mateixa moció i els m'agradaria llegir, llegir la proposta d'acord que també és literal i de venir a dir que es faci un estudi exhaustiu de tots els punts que presentin dificultats en el transitar per les voreres de Palafrugell, segon que aquest estudi no tingui una duració superior a dos mesos, i amb això el nostre grup i en aquesta moció serien tot lo flexibles que vostès o els serveis tècnics ens i tercer, que una vegada identificats els punts negres es procedeixi a l'elaboració d'un pla amb terminis ben planificats per procedir a l'eliminació d'aquests punts. Moltes gràcies. Em sembla perfecta aquesta moció, crec que és necessària, és una demanda general, sobretot de la gent que presenta Minos Valies. És una queixa generalitzada de, de la gent que pateix aquesta mobilitat, de no poder tenir una mobilitat més adequada. Sé que s'han fet molts esforços, però cal fer-ne molt més. Jo ajuntaria al seu acord una revisió de tot el tema de parcs, perquè hi ha, vegades, hi ha desperfectes, hi ha ja problemes de seguretat que afecten sobretot a la població infantil i la població juvenil per tant el nostre grup don suport a aquesta moció i que es pugui portar el més aviat possible a veure tinc els meus dubtes que nosaltres l'havéssim presentat així si més no que eh, eh, el senyor Roques ja directament afusellat la quantitat de faltes que hi ha eh, falta d'autografia no, no, en tinc, tinc dubtes, no? No, hi ha, no hi ha cap mena... No, no. No, no, si els... No, si els... Tres o coses, si els... Va, sí, els d'allà. Uh, li diré, sí, que és cert que vàrem aprovar aquesta moció, el que té més cert és que ja funcionava amb un estudi fet, ja teníem un estudi fet, en fet aquest estudi es havia encarregat a partir del Consell de Benestar Social, i el teníem sobre la taula, i s'havia estat treballant des de benestar social, juntament amb una, aquesta taula que hi havia urbanisme, i s'ha estat treballant durant aquests anys amb l'eliminació d'obstacles. No? El que no es va fer, i no es va fer sobretot per manca de personal, perquè la voluntat hi era, de fer-la, però no hi havia el personal adequa... suficient per poder-lo fer perquè era dedicar eh, tota una sèrie de persones durant unes hores o una persona durant molts dies a poder fer això. Hem tingut una, una, aquesta manca de personal per poder-se fer, la voluntat hi és. però, malgrat aquesta voluntat, eh, si no hi havies hagut res sí que havíssim tingut aquesta, aquesta dificultat, sí que és cert, sí que és cert que moltes de les propostes que havien sortit des del Consell de Benestar Social ja s'han aplicat. Eh? s'han uh, adequat passos de vianants per a mínims vàlids s'han tret a de sacles de, de, de mig de la vorera i això no vol dir que la situació de Palafruïll sigui idònia fal, falta molt encara i llavors nosaltres uh, els hi votarem a favor uh, d'aquesta moció que més que res no seria, no, no, no seria recuperar l'estudi que ja hi ha fet i fer-ne una actualització d'acord uh, Bé, ens ha donat els terminis, que de fet aquí també ens el dona, eh? perquè diu que l'estudi no tingui una duració superior a dos mesos, però no diu quan, no diu, no, però no diu quan començarà. No? Nosaltres sí que ens proposem, que hem estat parlant, tot, hem estat parlant amb, els equips de govern, amb tot l'equip de govern, sí que proposem que amb el, aquells treballadors del SOC que solen venir subvencionats per al SOC i que solen començar a principis d'any, de dedicar-hi de fer-hi si torna a sortir, de dedicar-hi una sèrie de persones que només facgin aquesta feina i que puguem fer aquest estudi amb molt personal a dient per poder-lo fer. La veritat és que... Això ho havien presentat, a Comissió de Territori ho havien presentat diverses vegades, que deien que sí, però el dia a dia es menja, tenia, hi havia molta feina molta feina per fer del dia a dia en l'Ajuntament que no deixava que hi pogués haver-hi la gent suficient per poder fer aquesta feina més de formigueta de recórrer tots els carrers de Palafrogell per anar-los a, anar a vellar totalment d'acord també, també s'ha de... Eh? Hi, hi ha llocs que s'han adequat i que, i, que hem, i que ja els hem adequat i que estan en perfectes condicions però encara no estan ni al 100% ni molt menys i queda molt per, per recollir doncs així entenc que no s'ha de... sí, ràpid, eh? sí, sí, molt ràpid, molt ràpid, no, no pateixi uh, més que res per, per, sí, sí, sí. per el senyor Ferrer la incumplència L'aportació que fa eh, és, bàsicament, aquesta moció està dedicada eh, no a la qualitat urbana en general, sinó al que fa referència a l'accessibilitat la urbana que hi ha en les nostres eh, vies públiques, sobretot en les voreres, i per tant, tampoc es tractaria de barrejar masses coses, crec que... No... I pel que fa a l'explicació El senyor alcalde, escolti'm, repassis el ple, perquè tot el que feia el ple d'abril de 2017 tot el que vostè m'ha explicat del Consell eh, Social, eh, de benestar social, que havien fet un treball i un estudi, la, la meva resposta va ser aquesta, i a més a més el compromís de, en la propera reunió de Comissió Informativa, portals i hi ensenyar -hi i parlar-los-hi. Per tant, eh, eh, malauradament, hi va haver -hi algun problema de coordinació, i aquella reunió, la reunió eh, que es havia de fer a les 5, en comptes d'una hora abans de la comissió informativa, només hi havia els tècnics i aquest regió. Però eh, la voluntat hi, hi va ser i era, i és exactament la mateixa explicació que vostè eh, en, ens ha posat aquí sobre la taula. Entenem que ja estan treballant, però no estaria malament començar algun dia, portar-ho amb alguna comissió informativa, veure tot el que hi havia i començar a treballar amb aquesta periodificació i jerarquització de les problemàtiques amb els diferents costos. No m'explica no res de nou, jo crec que ja li he contestat tot el que havia de contestar. Uh, veient la postura dels, uh, dels portaveus, aquesta moció no cal que es voti, s'aprova per, un, per, per unanimitat i passem en el, a la següent moció. Quan jo parlava dels parcs, és els accessos als parcs, que hi ha alguns que tenen un el problema. Eh? Els parcs no hi entren aquí, presenti una moció i en parlarem, si sí. No, no, dels accessos dels parcs. Eh? Sí, senyor secretari, següent. Sí, el 21.3, moció del grup municipal de ciutadans de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia. Sí, senyor Torrent. Senyor alcalde, sí, senyor senyors senyor regidors... Eh... ...ya sé que... ...la primera parte es un poco... extra extra ...extratemporal... ...en respecto que ha pasado muchos... ...muchos días... ...que ha pasado muchos días... ...eh... ...sí... ...es que... Sí, sí, sí, ...eso... ...entonces... ...yo simplemente me limitaré a leer... ...y después haré unos breves comentarios... ...y llegar a los acuerdos... ...dice... ...en los últimos días... ...se han puesto de manifiesto una serie de investigaciones ordenadas por la Audiencia Nacional... ...en el marco de las investigaciones centradas en las acciones violentas... ...que presuntamente estarían preparando una serie de personas relacionadas con el mundo radical e independentista... ...y los denominados CDR, Comités de Defensa de la República... ...coincidiendo con el aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017... ...y la cercanía de las sentencias judiciales a los líderes políticos independentistas... ...presos y de entidades independentistas acusados de cometer un golpe a la democracia. Unas operaciones que han sido ejecutadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... ...y en concreto por la Guardia Civil, después de varios meses de investigación... ...y que han conseguido evitar que estas acciones violentas se llevaran a cabo produciendo males mayores. En contraposición las formaciones independentistas han pedido la retirada de la presencia de la Guardia Civil de Cataluña en un acto más de gran responsabilidad ante la situación actual de falta de convivencia que se vive en Cataluña. Actualmente la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña es absolutamente necesaria y conveniente tal como se ha demostrado con la ejecución de la operación Judas. Es inconcebible ...el acoso que recibe la Guardia Civil en Cataluña... ...por parte de las fuerzas independentistas y su entorno... ...poniendo en riesgo y mermando la seguridad... ...y la convivencia de todos los catalanes. Desde las instituciones democráticas... ...que emanan directamente de la Constitución Española... ...con el Parlamento de Cataluña, diputaciones provinciales... ...consejos comarcales y ayuntamientos... ...estamos asistiendo por parte de los partidos separatistas a la población de resoluciones expresamente declaradas ilegales por el Tribunal Constitucional y de mociones que superan con creces las competencias de estos organismos y que atentan directamente contra el Estado de Derecho y la democracia. Muchos de estos actos antidemocráticos, realizados desde los propias instituciones, son una consecuencia de la realización y formalización ...de una serie de pactos de gobierno entre algunas formaciones políticas... ...presuntamente constitucionalistas con los partidos independentistas... ...consecuencia del resultado de las últimas elecciones municipales... ...celebradas el pasado mes de mayo y de la consiguiente constitución... ...de los consejos comarcales y las diputaciones provinciales. Muchos de estos pactos pueden haberse evitado y haber dejado... ...a estas formaciones independentistas sin muchas cuotas de poder... ...de las que disfrutan en la actualidad... ...es imprescindible que de forma inmediata... ...esas formaciones vuelvan al constitucionalismo... ...y a la democracia... ...rompiendo estos pactos de gobierno en estas instituciones... ...y conformando nuevas mayorías respetuosas... ...con las leyes y con la democracia... ...nuestro objetivo como representantes públicos... ...es el de defender a todos aquellos catalanes... ...que se sienten amenazados... ...frente a los que con sus actitudes y hechos alientan... ...y aplauden a los presuntamente terroristas. Como representantes de la sociedad... ...escogidos democráticamente... ...a través de las urnas... ...tenemos que estar al lado de todos aquellos que defienden los derechos... ...y libertades frente a aquellos que pretenden imponer... ...su modelo de sociedad por la fuerza... ...y de forma totalitaria. Desde los partidos independentistas... ...y de la izquierda radical... ...se está produciendo un blanqueamiento y lavado de imagen de ideas procedentes del terrorismo, algunos de ellos condenados por estas causas o por haber cometido atentados y asesinatos con el consiguiente ejemplo negativo para el conjunto de la sociedad a través de este supuesto liderazgo moral de aquellos que quieren imponer sus ideas totalitarias a través del terror sin mostrar ningún tipo de respeto por la vía humana ...y sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por estos hechos a no haber pedido perdón nunca por ello. El ensalzamiento de estos líderes políticos procedentes del entorno del terrorismo supone y constituye un blanqueamiento de la violencia... ...y de los métodos terroristas de la misma manera que lo constituyen la realización... ...y firma de pactos que estas organizaciones y formaciones políticas... ...que no han condenado el terrorismo y se niegan a hacerlo... ...o incluso los jalean o alientan en las instituciones democráticas... ...o fuera de ellas. Estas actitudes y hechos suponen que denigran... Y que ...una denigración y una falta de respeto de la memoria... ...de las víctimas del terrorismo y de sus familiares... Estas actitudes y hechos recuerdan al régimen del terror, opresión y de profundas heridas que dejó el terrorismo en la sociedad vasca y española durante tantos años y que de ninguna manera ni modo podemos permitir que se instale y se normalice en Cataluña, siendo una responsabilidad de los representantes políticos y del conjunto de la sociedad. Por tanto, nosotros proponemos estos acuerdos, Primero, declarar que la violencia y el terrorismo nunca son métodos de democracia para alcanzar objetivos políticos... ...y proclamar que el deber de todos los demócratas es el de condenar su uso con independencia de las circunstancias. Segundo, rechazar el acoso que están recibiendo la obra civil en Cataluña por parte de las fuerzas independentistas... ...y agradecer la labor que realiza garantizando la seguridad y la convivencia de todos los catalanes. Tercero, condenar la irresponsable actitud de algunos políticos que persiguen en buscar la división, la radicalización y el cuestionamiento de las instituciones del Estado y de la vigencia del Estado Democrático de Derecho. Y cuarto, apoyar y defender en el cumplimiento de sus deberes constitucionales a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Policía Local, los mosos de Escuadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Sí, Bé, de totes maneres ho faré ara però habitualment, primer és el Govern i després l'altre de l'oposició, però no passa res, no passa res. No passa res, no passa res. Sí. Habitualment era això, però no passa res, ja ho ja, ja fa primer jo. Bueno, no sé, el nostre grup en aquest tipus, tema de coses sabem tots que tenim molta llibertat de bo, però avui ens he posat d'acord que votarem tots a una. I és que la veritat, senyor Ferrer, jo entenc que vostès tinguin de fer política de qualsevol manera, ho entenc. Jo entenc que vostès s'alimenten d'això, cosa que a mi m'entristeix moltíssim que al meu país, Catalunya, doncs hi ha gent que faci política intentant guanyar vots intentant fer aquest tipus d'escursos. A mi em dol moltíssim, i mire que jo no sóc independentista, eh? però no sóc àndid independentista, sóc molt repetitós. Com vostè diu que les institucions estan dominades per partits independentistes és que els han votat, és que els han votat. I per tant, escolta, si els han votat, doncs alguna cosa passarà per el resta de partit no, tinguem, no siguem majoritat. Per tant, si realment en les institucions en aquell moment hi ha molts ajuntaments que governen la Suma d'Esquerra, eh, eh, Just per Catalunya i la CUP, hi han diputacions, ja, és perquè tenen una sèrie de suport polític a nivell electoral. Per tant, escolta, sí. contra això, i això és democràcia. A mi em dol moltíssim que parlin vostè que aparegui violència i terrorisme banalitzar el terrorisme amb el que hem patit en aquest país, i ara parlo país que en dos, Espanya amb el terrorisme, que vinguem aquí ara i hi hagi informacions polítiques que pensin i no sóc jo el que diré, defensaré el que ha passat a la zona, jo crec que d'aquí ningú defensarà els altres casos que han hagut a la zona, però dir que això és terrorisme home, és un gran massa, és un gran massa. Per tant, miri, jo, el nostre grup, contra violència, contra el seu de violència. Però també hi ha violència que pot ser verbal. Quan a millor jo escolto el seu president del partit, que no sé quan temps li queda, per cert, Di dir, dir... Quan sento dir que si ell vol arribar al president només per posar la gent a la presó com qual dir que, escolta, la de poder, si ja està en dubte, quan aquest això, tremola. Però a mi ens cansa més bé quan li diu, quan li diu el Pedro Sánchez escolti, el que de fer vostè és destituir l'entorra com si el president el govern amb funcions o sense funcions podem estudiar un president autonòmic, un només pot estudiar una moció de censura o que eviteixi no, no hi ha més elements per fer plegar en Torre i mira que tot i que és el meu president jo no el votaria, però és igual del, en aquell moment el president que tenim a, a Catalunya per tant, quan vostès venen aquí a fer aquest tipus d'emocions de, i barreja, només parla de guàrdia civil amb el que està patint els Mossos pobres, que el quan va haver-hi l'atemptat a Catalunya era el millor del món, l'o d'octubre del 1917 eren els millors i ara resulta que també hi ha gent que els critica, però aquí no veig per res el i mire que estan patint, eh? Només, només veig que parla de Guàrdia Civil. Sí. Bueno, escolti, molt bé la Guàrdia Civil, però i els pobres mossos que estan patint encara més i ja inclús gent del poble govern que els critica i els ve ara, estan fent una investigació, però més enllà, miri jo, més enllà d'aquests temes, nosaltres no podem votar-lo a favor, primer perquè vostès, vostès, en aquell moment el seu partit fa que viu d'això, viu d'aquest conflicte i els que estem intentant d'alguna intentar buscar solucions estem a la trinxera que no ens en sortim perquè vostès porten mesos i mesos i que algun any que estan vivint el conflicte cada unya i el conflicte de Dima és un conflicte polític no és judicial si està, si està en el polític judicial és perquè els polítics no fer la seva feina d'aquí i d'allà és igual vostè li pot posar l'ordre que vulgui qui té les culpes igual, però segurament si estem on estem perquè no s'ha fet política i vostè porta aquí una moció, que aquesta moció suposo que val igualment per, per l'Aviel que per l'Esparraguera que per la Solsona, suposo que és la mateixa perquè n'hi ha cap referència de a l'altre gent nostre grup aquesta vegada es posarem de amb el govern, I mire que la, la mes passada venia un altre i van estar un guapo de ningú diferent, però jo, jo he fet sempre el mateix discurs no es trobarà mai en una situació del conflicte ni l'enfrontament. Jo estic amb la solució de trobar vies que ens permetin d'anar, però això sí, respecte a lo que és la voluntat de la gent. I si tenim institucions que en aquell moment estan governant forces independentistes, és perquè les han votat. I contra això que s'ha de fer? Doncs treballar molt més perquè aquestes forces en el futur si tinguin menys força. No, a mi no se m'ho correix més. El que no podem fer és que els altres o tots, perquè això seria, seria bastant més el futur. Per tant, nosaltres en nostre grup eh, direm que no direm que no bàsicament per aquests temes que he dit i sobretot hi ha un tema aquí que m'ha preocupat moltíssim que vostès parlin alegrement de violència i terrorisme. Jo crec que això és un tema molt més, molt més eh, diguéssim, sèrio perquè si comencen a parlar del que està passant en aquest moment, que és perillós, que és, que és preocupant, però no podem començar a parlar de que a Catalunya tenim una situació de terrorisme perquè els que ho han patit, i jo tinc familiars i amics que ho han patit moltíssim, doncs això els hi fa molt mal. Per tant, jo, el nostre brot, en aquesta vegada, per unanimitat, el nostre brot serà un no rotund. Sí, eh, jo crec que és l'emoció més vergonyosa que he sentit en aquest, en aquest ple i no fa molts anys que estic en eh, dalt, però com a ciutadà he estat molt, molts anys, vull dir, cap a 30 anys, assistint com a públic i fent un seguiment com a ciutadà de, de la vida política de Palafrugell i mai havia sentit una, una emoció eh, tan vergonyosa m'esperava que en la seva intervenció part de llegir que veiem que domina la lectura en castellà com si algú li escrit va dir que faria algunes aportacions que no ha fet i a més també m'ha deixat molt descol·locat perquè vostè aquí mateix ha dit diverses vegades les poques, de poc temps que és aquí que vostè és aquí per treballar per la Frugell però com l'IBB eh, ens parla d'altres històries Vostès, com a ciutadans el que volen és venir en aquí a reproduir, li ha dir del Snyor Fernlàndia, a reproduir aquest enfrontament que hi ha amb altres llocs que eh, suposadament li donen, li donen els seus fruits. a vostès ho que tenen un estat o quo que el volen mantenir eh? I per què? perquè perquè per vosaltres és unes condicions avantatjoses que no hi volen renunciar, com per exemple, el fet de ser espanyol i eh, ja passava com el franquisme no? que havia molta gent que, que, que l'estat ocua ja li anava bé doncs, eh, llavors, llavors varen convertir en, en demòcrates però eh, no lluitaven eh, contra el franquisme com molta gent sí que lluitava contra el franquisme perquè contra les lleis injustes no hi ha cap altra solució que plantar i cara perquè estem parlant de democràcia i la democràcia no és un estat immòbil la democràcia no és uns acords de fa 40 anys no es puguin moure la democràcia no és no poder canviar una constitució blindada perquè es varen deixar una constitució blindada i després eh, no, doncs, eh, creiem que eh, el, com diu la paraula democràcia, demos, poble eh, i, i cràcia, govern és per sobre d'aquestes lleis per sobre d'aquesta constitució hi ha la voluntat popular una altra cosa és que hi ha gent que creu que Catalunya no té dret eh, com a subjecte a dir la seva opinió, i hi ha gent que sí. I una majoria de catalans creu que sí. Una majoria de catalans creu que sí, a favor o en contra de la independència. Creu que sí que la voluntat del cada de ser a Catalunya la tenen, la tenen els, els, els catalans. Perquè ens considerem que som un estat de dret. Vostè presenta una moció parlant de democràcia. Deu vegades la paraula terrorisme deu vegades la paraula terrorisme vergonyós parlants de terrorisme aquí en aquest ple que hem anat tots junts quan hi ha hagut un acte de, de violència que per desgràcia els tenim superades tots junts sense ideologies els tolerants i els intolerants i tot en aquest ple sempre, sempre, sempre tots els membres d'aquest ple sempre han sigut a favor de la tolerància no dels intolerants i aquí li recordaré i a més eh, ha fet un petit esment però sí que me recordaria me caldrà vull recordar l'Ernest Lluc persona molt estimada per molta gent de Palafrugell perquè havia sigut diputat de, les, de, les, de, de, de la província de, de Girona no? vinculat amb coses de Palafrugell i ser amb molta bona vinculació en la seva emoció ni una sola vegada la paraula diàleg i vull recordar l'Ernest Lluc perquè l'altre dia sortia amb la seva filla, amb la Rosa, i varen recordar les famoses paraules de la germania que va treure de la boca de l'assassinat Ernest Lluc. "Vostès que poden dià- diàleg, diàleg. Vostès que poden parlen Amb el cos encara en allà abans d'enterrar de l'Ernest Lluc. Quina força. A estan anys llum, vostès ens posa la mateixa categoria. Vostès anys llum, vostè fa una emoció en la qual la paraula diàleg no hi és en cap de les maneres en lloc perquè no els interessa el diàleg només els interessa la confrontació només els interessa que entre els tolerants i els intolerants posar-se al costat dels intolerants perquè el terrorisme no es fa amb armes el terrorisme es fa amb insinuacions el terrorisme és agafar els líders polítics de la majoria d'aquest ple i posar-los a la presó això és terrorisme, d'estat, Això és terrorisme, d'estat, sense matar. I vostè, d'això no en fa cap mena cap mena de, de, de, de, de l'·lusió en aquesta emoció, de difamacions i plena d'adilis. Els llibres de la història parlaran d'aquest procés i parlaran dels grans errors que han fet vostès. I no es parli de violència a nosaltres. no ens en parli. Si volen parlem de d'octubre dels ulls que han perdut alguns, alguna gent que lluitava per, per, amb la paraula eh? i no ens parli a nosaltres quan vostès en cap moment varen sortir a l'opinió pública a dir una sola paraula quan aquells pobles despedien a la Guàrdia Civil cridant a por ellos l'acte més indigna de la democràcia espanyola indigna els que ho van encantar, però sobretot indignen partits com el seu, que varen posar el cap a sota l'ala, i ara en estem pagant les conseqüències. Nosaltres mai ens trobarà al costat de la violència, mai. Vostès amaguen el cap a sota l'ala, i ens sembla que els hi va molt bé quan alguns, per les raons que siguin, creuen que per lluitar no n'hi ha prou les paraules sinó que fan, que fan sortir servir la violència i tenen la nostra contenta eh, Els portaveus dels grups també volen afegir alguna cosa Miri, eh, Nosaltres som aquí eh, amb un grup nou precisament perquè a mi em sap molt de greu que vostè avui hagi tingut de presentar aquesta moció perquè vostè l'ha hagut de presentar aquesta, com li ha dit en Júlia, és la còpia de la presentació d'Esparreguera, Montornès del Vallès, Pala Forgell i Equits. I a mi sap molt alegre greu que vostè la tingui de presentar perquè estic convençut que si vostè se la tres vegades, vostè personalment no ens l'havés presentat. Com vol que votem aquesta moció si un rei que diu que és de tots els espanyols encara té de demanar perdó per atonyinar avis que anaven amb bastó i ell diu que és rei també meu i seu i encara és hora de que demani perdó un president del govern que va anar a veure els guàrdies civils lesionats els lesionats naven amb pistoles si fas falta i els altres naven amb bastó però primer van anar a veure únicament els guàrdies civils i vostè vol que li votem a favor i em parla d'una Constitució? de quina Constitució em parla? si la meitat, el 80% dels que som aquí no l'hem votat d'aquesta Constitució del 77 cap aquí quina població va votar aquella Constitució? o és que aquesta Constitució serà per tota la vida i jo hauré d'acceptar la Constitució que va votar el meu avi? per favor, senyor Ferrer, estic creu-m'hi, es presenti, es digui som gent del poble, gent del poble del veí, no som gent, som el que vulguem, però per favor, a mi particularment, ara a mi si em aquesta d'aixòs moció presentat, jo ve sentit la dimissió immediatament del meu càrrec en, el, en aquest... com pot suposar el nostre vot del tema local. Senyor Sopatella. El nostre igualment o sigui em penso que senyor Ferrer vostè que jo el tinc perquè ens trobem a les comissions ens trobem en el patronat del Museu del Sud el tinc per una persona dialogant, raonable que s'interessa que es preocupa per les coses quan, quan llegeix els guions que li envien de, de, de Barcelona de Madrid mm, no és vostè o sigui, sentint-ho molt estic ben d'acord amb, amb el que han dit uh, bé, els, el senyor Fernández el, el senyor Piferrer i el, i el senyor Vigas uh, només uh, bueno, un, un afegit um, per recalcar una cosa referent a la violència perquè Mm, com bé s'ha dit mm, confondre interessadament terrorisme amb violència això és joc brut sí? que hi ha hagut violència és evident que hi ha hagut violència això no es pot negar eh, dir que això és terrorisme mm, és asfaltar la veritat és asfaltar la veritat i vostè eh, ja té una edat com per saber distingir el que és un cotxe bomba o el que és eh, l'assassinat de persones, com va ser el cas de l'Ernès Lluc, de, Lluch, de el que pot ser els, els dedulls que, que hem vist aquests dies eh, a Barcelona o en altres llocs. Ha de bé, aquesta violència, que ho és, és una violència que no justifica, però que es pot entendre I es pot entendre perquè és una violència fruit de la indignació pensi que aquesta gent que, que ha protagonitzat aquesta violència deixant a banda infiltrats i deixant a banda coses que que, bueno, que han anat sortint o sigui, la violència pròpiament d'aquests grups que vostè considera terroristes, CDRs i companyia en molt bona mesura estava protagonitzada per gent jove gent que quan va començar el procés anaven van anar la via catalana de la maneta dels seus pares eh? i aquesta gent són estudiants podrien ser els seus fills els seus nets eh? que de vegades també es dona el cas de que eh, el, el pare o l'avi és de Ciutadans o del PP i el, i el fill o el net és independentista eh? o sigui que tampoc seria estrany i ja se sap que amb 18 20 anys la sang és calenta i aquests joves han vist coses eh? han vist injustícies han vist una repressió han vist com deia el senyor Vigas estomacar a gent gran eh, 1 d'octubre pel fet d'anar a votar gent gran, gent jove en fi mm. aquesta violència respon a una violència prèvia que és una violència d'estat Eh? és una violència d'un estat que aplica una repressió una opressió, com diu aquí mm? unes lleis injustes perquè la violència no només s'exerceix físicament existeixen molts tipus de violència existeix també la violència psicològica existeix la violència de la injustícia la injustícia per ella mateixa és violenta i nosaltres, sí, nosaltres els, els catalans i els independentistes i, i, i els no independentistes que tenen sen, sentit de la justícia estem vivint de fa molt de temps una injustícia i una violència associada amb aquesta injustícia. Tenir persones dos anys tancades en presó preventiva que això ha estat denunciada a l'ONU, per l'ONU, pels, pels drets humans. Eh, ha estat avalada pels tribunals europeus que no han acceptat cap de les demandes d'extradició, cap de les euroordres que s'han enviat des, de, eh, des, de les, eh, des, de, des dels tribunals espanyols per reclamar aquestes persones que, que estaven exiliades perquè consideraven que no hi havia lloc. Això és violència. Està? Sí. Aleshores, eh, en fi, jo li demanaria que, senyor, sisplau, reflexioni. Senyor Ferrer, té 30 segons. No, dic que el futur del partit ho, dit, ho, ho decidirà la gent. Dir que el partit es busca, li agraden els lius i tot això em farà feta que està fora de... Nosaltres al Parlament hem presentat més de 800 esmenes, hem presentat propostes, hem volgut dialogar amb el, amb el govern actual i vol dir, algunes s'han acceptat, altres no, i la majoria no, vol dir que la voluntat hi ha hagut. El tema no està parlant concretament de les manifestacions actuals, està parlant d'aquest comando que va ser pres, concretament, presumptament que això ho determinaran lògicament els tribunals. No estic parlant de la... de la... de la... de per tant, dir que que condemnem la violència, que que demanem el suport a les forces i que l última parla, senyor Juli, de totes les forces de la policia local, els Mossos d'Esquadra la Policia Nacional i la Guàrdia Civil eh? tots les considerem com a les nostres policies eh? per tant, eh, nosaltres sempre diem que dins de la Constitució tot es pot tot es pot negociar, tot es pot parlar i per tant, vull dir que no, no fugim pas de escena perdó, no s'aprova per 18 vots en contra i un a favor sí, sí, senyor Fernández un segon, gràcies directament jo sé que una de les coses que buscava el portador de la UR que faria el PCC. jo sé que aquesta, perquè al fins que ha per això li he la paraula senyor Juli a mi això no en trobarà mai jo soc un tio raro del PSC és possible però jo tinc la meva idea molt clara i jo, que estan aquí i els saben el que penso d'aquest tema. Ho, ho he votat moltes jo crec que no fem cap favor, senyor Ferrer, cap favor alimentant només la confrontació i buscar la diferència de l'altre. O som capaços d'entendre, també respectar el que pensa diferent i sentar al voltat d'una adolescència a priorismes i a condicions prèvies o això no té solució. No té solució, jo no sé si serà d'aquí un any, d'aquí dos, d'aquí tres, però l'única solució és aquesta. Tot que tot el de més, tot el més de més que si repressió, que si, enviem, que si enviem la guardia civil, tot això no té, perquè al final què, què farem amb dos més de persones? No farem res, per Escolti, no, Amb aquest tema el PSC no el trobarà, a més a Palau Puigell, sobre de Palau Puigell, poder sí. El Fernández ja ho sap, què li diu. És ah. cert que Creu. les seves idees sempre es posen les mateixos però okay. el que passa que no li fan gaire cas, eh, més, més amunt. <coughs> Fins i fins tot... i tot li canvien el discurs no. molt bé passem a prems i preguntes si no hi havia cap informe si sí. si sí. si digui, digui si, sí, no, no, si, sí, jo, jo estic molt tranquil eh? Jo crec que no ho fes a ningú, ni, ni condenat a ningú, ni res de res. Eh? He demanat simplement el suport per la gent que està treballant al carrer i que s'ho passa malament, no? Res més. Ho fem qui pot, no qui pot. i ja estem en els capos, el que 2019-2020, la temporada. Si vol després, em cal distribuir tots els clubs i posicions que hi ha. Yeah, Un bueno, club eh... que ha cobrat més. Bé, bueno, ha cobrat més en eh, l'ajuntament sí, Sí, no, d'esports, de la part d'esports d'esports, sí, no, no, els altres són altres contisettes, no, no no d'esports no, no, jo, jo no li vaig demanar general, no no vaig demanar només el futbol general, eh? Donc, general, eh? digui vale. senyor Ferrer, estem amb preixi preguntes preixi preguntes, jo tinc... ah, no, perdoni, perdoni sí, Pemà, sí, jo volia, ben, tinc l'informe que ja li vaig donar al senyor Xavier Rangel que va demanar l'altre dia, fa dos d'allò i aquest ja com que va demanar que fos jurídic com que ara està firmat també a part del senyor Font mm -hmm. també per els serveis jurídics de la casa per la senyora Júlia ja... bé. llavors ara com, igual que fa dos d'allò li, li donaré sí. Sí. sí Espera, jo també el senyor Salvadella tenia una pregunta del mes passat Sí, però uh... sí. digui digui senyor Genove no, Coses, que ha quedat una bona cosa no, cosa pendent, eh, el tema del pàrquing de Llefranc el senyor Un... ah, Vigues se'n sí, va sí, sí. enviar una cosa però és clar, jo vaig demanar l'informe, al servei judic l'informe del procediment d'adjudicació i vostè me, me diu doncs el que va passar aquest any que no tornarà a passar l'any que ve però no, no, no hi ha un, una cosa escrita de, de, del les... procediment d'adjudicació el procediment d'adjudicació de les places l'empresa adjudicatària aquest any passat els, no té cap registre cap registre ens diu, ens diu verbalment que cronològicament les sol·licituds que es van fer telefònicament van ser els que van tenir plaça però en cap moment hi ha cap document que justifiqui les entrades de telèfons i els dies que va ser però jo la, la pregunta i tot això ho faig perquè la persona que va solicitar dos pàrquings, quan va arribar aquí se'n va trobar una i no hi va haver maneres, per això jo si una persona en solicita dos no se li poden donar si vol li digui la veritat bueno, la, la pregunta no, la tingui igual no, no, no, no. que vostè jo, el que sí sé és que en el plec de condicions en el qual eh, hi ha totes les concessions dels pàrquings el mètode de concessió sí. no està escrit bueno. i el senyor secretari que li podrà fer, que me'l va fer arribar a mi li podrà fer arribar a vostè no. però no està escrit quin mètode es farà servir per la concessió d'aquestes places doncs aquesta persona li dic que a intentar si m'hi donen tu l'any que, que ve, el primer de març es torna a obrir, tal com li dic en l'informe, es torna a obrir la sol·licitud de places a i, i l'empresa aquest any s'ha Compromès a portar un registre cronològic de totes les entrades que hi haurà. Va, gràcies. Són Ferrés. Sí, jo no, no sé si fer-hi tot el seguit de preguntes. Sí, tot, seguit, tot eh, En primer lloc, el senyor Pau va dir que es traurien les banderes de va comprometre les banderes, en aquest cas, de i jo de manera també lògicament, per mantenir un ajuntament neutral i tal que es tangués la, la pancarta que hi ha aquí a la façana de l'ajuntament. Jo crec que hem de tenir unes institu institucions neutrals i democràtiques. Segona, el senyor Ros dir-li que encara continueïn els cables al carrer Sant Sebastià. Tercer, que l'altre dia vaig assistir a estupefact una miqueta sobre la situació del fraternal, jo no sé, com és possible que tots els negocis se'ls demani llicència d'activitat i hi hagi situacions en què no les tenen? Em va cridar molt l'atenció i dic que això ens hem de posar fiel a l'agulla per regularitzar aquesta situació. En quart lloc, bueno, la demanda de vivenda, avui hem fet un petit esforç, què passa amb l'ocupació, què passa amb els grups il·legals i màfies que intenten entrar en pisos ja sigui de bancs o privats què passa amb la problemàtica de les comunitats que tenen problemes de, de cobrar les quotes dels bancs jo no sé si és de l'Ajuntament es podria fer alguna cosa hi ha entitats que els hi costa fer aquests pagaments després el sisè respecte al tràfic de, del carrer Torre Junama eh, està ben Caldria, no? Vol dir que quan es creua el Torre Junama, sàpiga exactament on s'ha d'anar, vull dir que estigui molt ben, molt ben indicat. La vaga, i la vaga, quina va ser la participació? Què es farà amb les retribucions del personal que han d'atendre la vaga? Jo, de totes les maneres, agraeixo la gent que va anar a treballar com la gent que va fer vaga, les dues coses, no? Però jo personalment, sobretot, la gent que va anar a treballar, va obrir els seus negocis, o la gent que va complir amb els seus deures. I va creure que treballant era una forma, lògicament, d'aixecar i treballar per Catalunya. I, bueno, dels esports, ja volia dir a tots, eh? no només de futbol, no? Vale, vale. Res més. Molt bé. Uh, respecte a les banderes, ja... Eh les banderes que hi ha als penals ja li hem parlat amb el senyor secretari de per què el, els retiri a la pancarta continguem l'escrit de la Junta Electoral i la traurem respecte al cables del carrer de Sant Sebastià senyor Ros sí, eh, quan li vaig contestar la primera vegada li vaig dir que nosaltres deixàvem sempre acabant les obres deixàvem els cremaments preparats deixàvem tot a punt i a més a més instàvem a aquestes empreses quan són de telefonia i d'electricitat de que vinguessin a fer-ho Llavors, el, el seu terrenar no és el plus ràpid que ens agradaria a nosaltres. De totes maneres, hem de dir-li que ara que també ens trobem que han preparat, està preparat aquí al carrer Cervantes, que algun ja s'ha fet Cervantes i Progrés, tenim uh, el compromís ferm de que, perquè els hem tornat a instar de que abans de final dany estaran passats. Respecte al fraternal, dir-li que aquestes, uh, aquestes activitats que fa tants anys que funcionen, que funcionen abans d'haver-hi permís d'activitats, estan en aquest aquest língua no? ni legal ni legal no? aquest legal i el que s'ha de fer és la, de legalitzar però vull dir el fraternal per demanar-li l'activitat de, de, de, per demanar el permís d'activitat l'ha de sol·licitar com fa un permís d'obres o, o com es fan obres clar. Eh, dic, no, no existia ni permisos ni sabien què volia dir la paraula activitat com es va crear el, el eh? i diríem això i que s'intenta si intenta anar-se fer eh, respecte a les ocupacions eh, vull dir, dir li que la policia hi està treballant i que l'equip de govern també hem creat eh, una taula de, de treball van crear el govern anterior i ara ens hi tornarem, hi tornarem a treballar i que és una cosa que eh, no és solament de, de policia que té una part important la policia però no solament de policia sinó que també hi ha des de secretaria fins a benestar social que hi estem treballant per veure de com de quina manera podem fer front en aquestes ocupacions Uh, les comunitats diuen que li costa cobrar, però si cobren, si li costa vol dir que cobren, vol dir que ja no ens preocupen, i m'assalto tot el del territori regional, que ho en pau i respecte'm a la vaga, uh, no tinc les dades en aquí, el tant cent de participació li donarem al senyor secretari, li farà arribar el percentatge i que els diners es queden la dita de l'Ajuntament, a dintre del pressupost. Senyor Lledó, sobre el territori regional. Moltes gràcies, senyor alcalde. Què vol dir si estaven ben indicat, senyor Ferrer, no l'entès? que quan tu creues i passes per la fàbrica Vigas i agafes mm. aquell camí, està. <coughs> faltaria que fos més evident mm -hmm. el trailleta que han de fer els cotxes. No? Quan ve des de? Des de dalt, des de, bueno, el carrer quan torçaves a la dreta, que és, no sé, me'n recordo el nom ara, eh, que baixes <coughs> Quan tu creues sí, eh? i vas, quan tu creues, el carrer que és perpendicular a lo que era la sarfa antiga. Carrer Girona. Ray Girona. El carrer, carrer Girona està indicat amb senyalització vertical eh, tant per anar recta com per anar a l'esquerra i a més a més la senyalització horitzontal pintada al terra per tant és bastant visible i prèviament al carrer Girona al hi ha una senyalització que diu d'altres direccions que és la que substitueix el carrer Torre Jonama que havia ara des de Girona fins a plaça de Milenari Quan tu creus la fàbrica Vigas mm. A la dreta, que és carrer i ha dos stops. No estan ben senyalitzats. Sí, sí. El carrer nou, carrer nou. Bueno, tu, tu creues, tu creues. El sí. carrer Una que altra volta que una senyalització sí, vertical que indica que pot sortir pel carrer. Jo, sí. sí, senyor Ferràndez. Gràcies, Sr. Calda. Per Mantenir l'acostum, intentaré anar molt ràpid i faré un prec i una cosa que no sé si serà un prec o una pregunta el prec és molt senzill aquest hi ha passat primavera passada es van continuar tot un procés d'eliminar contenidors soterrats i es varen tapar en terres i alguns d'ells estan en les voreres alguns altres estan una mica apartats en aquests moments si féssim un recorregut per tots ells aquestes terres han, estan desapareixent i hi han sots de eh, 10, 15, 20 centímetres que amb les pluges han aguantat dies d'aigua vessals amb gossos eh, moiant-se i banyança. se el prec seria escoltim abans de l'emoció que han demanat d'allò de les voreres i tot això, arreglin això de forma urgent seria un prec i, i no, no cal no cal que em responguin i, i, i l'altre que no sé ben bé com enfocar-ho és eh, se'n recorden que al ple d'agost els hi vaig dir que hi havia unes resolucions fetes d'unes actes aixecades de dit salut en relació a la qualitat sanitària d'unes piscines recordem, i recordem. que eh, després en el ple de setembre els hi vaig demanar a veure si en tenien alguna informació i vostè senyor Caldem va dir diu ahir vaig signar les resolucions em sembla que són referència amb això. alguna cosa ho, ho he buscat, ho he recollit i he trobat totes les resolucions les primeres i les segones i em permetreu eh, que faci un petit resum hi la resolució que diu en la primera en la primera quan hi ha la inspecció eh, de Di Sal i ens envien la notificació d'Ipsal, en tenen aquí, diu requeria l'empresa tal, tal, tal, com a titular responsable de la piscina objecte de la inspecció perquè en el termini de 5 dies a comptades de la notificació present resolució present i en l'àrea de medi ambient la, form la formació requerida del personal de salvament perquè en la inspecció aquesta formació no hi era aquest és un dels punts, hi ha altres punts de la qualitat i tot això, i aquesta mateixa resolució al cap de 3 mesos es transforma en una altra resolució que sense cap més entremeix, perquè els he gretates totes les que he pogut i he buscat i he esbrinat i a més a més ja va arribar l'informe oficial de Dip i per tant en aquí li donem trasllat d'aquest informe, això tres mesos després, eh? Requerim el titular responsable perquè ara, amb el termini de 15 dies, no eh, comptades la notificació, presenti en el registre de control pim pam pim pam i requerim a la propietat de la piscina eh, abans de l'inici de temporada de bany del 2020 ho tingui tot solucionat, o sigui que hem passat un estiu del 23 de juny 12 de juny perdó, 13 de juny que és quan es fa la, la inspecció eh, quan fem l'últim requeriment que és, sembla 25 de setembre i a més a més li, li, li diem escolti'm, abans de l'any que ve ho tinguis solucionat miri, hi ha que falla hi que guinyola és la i que per això no sé es, si és una pregunta contestat. o un prec ah. la pregunta els hi podria fer de tots els colors però si en tenien coneixement si aquest creuen que és una bona manera però els hi faré un prec Revisins els protocols i que no torni a passar bon. uh... ja contestarem Sí, senyor Fernández. Sí, senyor Genové. Genové. Alcalde, eh, el tema Torrejonama, el pla de mobilitat que tenim aprovat no contempla canviar cap sentit del carrer Torrejonama. Abans de fer-ho, no hagués sigut més convenient convocar la comissió del pla de mobilitat per debatre la proposta? Després, eh, ens consta que no s'ha informat en els veïns. No hagués estat també fer un debat amb els veïns? Som conscients del perill de les cruïlles mar marcial de trinxeerria carrer Torroella i marcial de trinxeeria mestre Seggrera. Sí. Sí, gràcies senyor Alcalde. la proposta destablir un criteri institutut únic de circulació entre la plaça Minari i carrer Girona ho contempla el Pla de Seguretat Viària de Palafrugell de l'any 2012. Fruit, fruit? que hi havia pràcticament, anualment, 10 accidents, dels quals moltíssims, o la immensa majoria, passaven l'encreuament del carrer Bailén amb l'encreuament de Torre Jonama, els quals alguns veïns i alguns negocis es veien molt afectats i dels quals hem tingut accidents que ja han hagut ferits greus. Per tant, només aquest argument de que hi hagi, que hi hagi aquest encreuament, que és un, no un punt negre, és un punt crític, dins del poble, a nosaltres ja ens motiva per fer aquest canvi de sentit. A més a més, com bé sap, el Bailén s'ha posat l'estop una mica més endavant perquè hi hagi visibilitat. Vostè me diu que no s'ha informat en els veïns. Els veïns de la zona afectada, tant, sobretot de la zona del Massa de la el sorscat de la policia i els informadors de carrer van anar a fer un porta a porta passant-los aquest, aquest, aquesta carta. Els hi van explicar i sobretot van explicar, sobretot van explicar l'últim tall que és del marçal de trinxeria, que és del, el que comprenen de Torruell i Més de Sagrera, i es van explicar que canviava. Per tant, a part d'aquesta explicació porta a porta, hi ha hagut de forma intensa una publicitat de xarxes socials, que ha sigut a diari, o pràcticament a diari, llevat els dies que ha plogut, pràcticament a diari ha sigut d'informar, informar, informar. informar. I llavors, eh, vostè me diu que l'encreuament del marçal de la trinxeria, a eh, Torroella, no hi ha visibilitat. N'hi ha un peu més que abans. N'hi ha un peu més que abans, perquè s'han situat dues pilones, l'estoc està una mica més endavant, i eh, bé, hi ha més visibilitat que abans. Abans era, malgrat no tiréssim abans, sinó que tiréssim a la dreta, abans era francament complicat, francament, francament complicat girar eh, cap al carrer Torruella i crec que no me deixo cap més pregunta, senyor Genoé faré una altra, doncs de què existeix perquè quina existència té si tu, vostès tenen tots aquests informes o, sí. o la comissió del pla de mobilitat? La taula de mobilitat es convocarà i és les ordres que ha entrat amb l'alcalde i des del llibinet d'alcaldia aquest mes es convocarà a mitjans del mes de novembre però no hauria estat més correcte convocar-la abans? Era una actuació prèvia que era molt anterior de la convocatòria de la tal mobilitat, però dins d'aquesta tal mobilitat li comentarem també totes les novetats i ho farem a partir del mes de novembre. Moltes, Moltes gràcies. gràcies. Una altra pregunta. El mes de, juri... El mes de juliol vaig fer un, un preg sobre les goteres del Museu del Surum. Ha tornat a ploure, l'any que ve s'executarà la primera part del FEDER. Com tenen previst arreglar les arreglar les goteres? L'empresa que, que va instal·lar els ejecutoris possiblement va cometre uns errors i li estic retrospectivament. Llavors es va fer un informe des d'obres, es va portar al Museu del Suro, però no sé per què no va fructificar amb l'empresa, no van arribar a una corpa per fer-ho. Eh, abans d'aquestes pluges, hem tornat a parlar amb la mateixa empresa, que és l'empresa que ha fet els treballs de Can Genís, i se'ls ha demanat des d'obres de què vagin allà i solucionen el tema aquest. Soy sí, només un apunt en el tema aquest de, que parlava abans el regidor sobre el tema de la carreta Torrejonama. Bé, vostè ha ensenyat la carta que, enviat, que suposant ha enviat al veïn, jo voldria que fessin un informe sobre quan surt la notícia a la premsa i de quina data és aquesta carta. Perquè jo quan surt la a la premsa m'informo a serveis interns de quina informació hi havia hagut als veïns i cap ni una. O sigui, primer gens a la, a la premsa dient l'Ajuntament té previst fer això, però no, no, no, té previst fer això, però els veïns ningú sabia res en aquell moment. I vostè va informar dos o tres dies més tard. I perquè jo també vaig informar, no només als veïns, sinó també amb els propis tècnics que això els han de fer. Per tant, els veïns, quan surt la notícia, no estaven, no estaven ben informats. I segona, és veritat que el pla de seguretat... Via seguretat... Quan surt la notícia o quan canvien el sentit? No, no, quan surt la notícia a la premsa, diguen el govern vol fer... Home, jo suposo que la premsa... No, no, vostès envia nota de premsa anunciant que fan aquesta actuació. Per tant, normal és que quan s'anuncia els veïns tinguin la informació. A no sé que vostè busqui un globus sonda, que si ja hi, hi ha molta reacció després no ho faig. Aquesta és la política, com algú venia aquí, la política de l'aparador. No, no, jo llenço, llenço la proposta i si veig que hi ha reacció l'amago i no la faig. No, jo crec que vostè la veurem fer. No, jo coincideixo, mira, és veritat que el Pla de Seguritat Viària ho diu, però escolta, hi ha un pla de mobilitat que fa dos anys que no es convoca la comissió. Dos anys. I la, i la comissió de la, la, la, la, el ple del mes passat quan aquest grup va presentar la moció pel transport el propi alcalde va dir que en aquest mes es convocaria la comissió de mobilitat l'última és el mes de maig del 2018 no, no, no, som o sigui l'última comissió de pla de mobilitat vostè agafi l'acta però és igual, mira, és igual, carregueixi un any no passa res, per què tenim un pla de mobilitat si vostè fa una, una proposta que afecta clarament la unitat i, no, i se la passa pel forro m'ho veig ser una mica reig. nerviós en tot no, no, cas, en no, cas, en no. Tot vostè pla... està nerviós jo estic dient, si vostè fa aquesta proposta que és una acció de govern i no, i no està incorporada al pla de mobilitat només que convoquin el pla de mobilitat per decidir si la fem la, la fem, es es la faran igualment. Es, es, es convoca una vegada a l'any el pla de mobilitat o, du, una, o dues ningú, vegades... Ningú diu, el pla de mobilitat no diu que s'ha de convocar una vegada a l'any. Convoca... Quan calgui, la taula, suposo. La taula de mobilitat es convoca una vegada a l'any o s'ha de convocar fins a una vegada a l'any. Tornem a convocar-la ara al mes de novembre. O sigui, vol dir que si es convoca una vegada a l'any si dins si d'aquest any hi han propostes la fem i després la convoquem quan digues escolta anem a validar-la home, siguem serios mm, som siguem bastant serios, serios senyor Fernández jo crec que vostè té un punt de poca serietat en aquest espectre en relació amb això jo vaig anar al ple passat a l'alcalde sobre si havien fet la fiscalització de serveis de vigilància platges sobre exactament el servei com ha funcionat a la durada si quan s'implantaven quan aquí no arribaven quan recollíem si havia hagut incidències de l'ambulància, avui este va dir, no ho sé, un informe, i no ens hem recordat. Bé, no, no passa res, el proper ple, o, o passarà com a resolució l'estiu que ve, podeu arreglarem. Avui, quan estava buscant per la, per la pàgina web de l'Ajuntament, he clicat el que és el pla d'acció de govern del 2020 i surt en redacció. Però clar, hi ha regidors per aquí, per les xarxes, que estan tot dia treballant i a vegades anuncien les propostes i venen a dir, això està recollit en el pla d'acció del govern. Per tant, pengi en el pla d'acció, perquè nosaltres i la ciutadania podrà pues, veure certament quin és el seu pla d'acció. Perquè en aquell moment, vostè parla de producció, però ja dic, segurament que jo, potser jo ho fem malament, a millor està penjat, eh? potser estar, estar equivocat, però en tot cas, si no ho tenen, o eliminin això del pla d'acció i ho, ho pengin quan ho tinguin perquè jo crec que al mes de finals d'octubre que ja portem governant uns mesos que encara estiguin en redacció doncs sí que deu ser llarg el pla l'acció. i ja per acabar un tema dels suposo que vostès han llegit els, consells, els, els, els estatuts dels Consells de Justit i Participació de Nuclis de Calella, Fernanda, Merillo, Frio i, i saben qui són els components i saben que alguns components s'han de tornar anomenar i que un component concret l'ha d'anomenar l'equip de govern. M'imagino que això, o no sé si està fet no està fet, o en quina... i, i a més a més si s'han convocat algun d'aquests consells, però convocatòries formals. No us diu que vagi el al reïdor allà, ja, no, escolta, ja farem, no, no convocatòries, allà on es convoca la gent i se'ls diu exactament quins temes tractem. A mi em consta que la remodelació dels membres dels consells formalment no s'ha fet, Igual que em consta que hi ha alguna associació de veïns que fa temps que tampoc hi reunions formals amb aquestes associació de veïns, per tant, també els demanaria que ara que arribarà més d'octubre, abans de Nadal, intentin fer una convocatòria a tots, com a mínim posin al dia els estatuts i si no, per començar a treballar a partir del de febrer, perquè si no, haurem passat un any. Per tant, i acabo. Can d'Emprats, no sé si l'han vist vostès, suposo que sí, perquè trepitgen molt de carrer, Can d'Emprats, la zona aquella de Can d'Emprats està bastant obsoleta, no només la zona verda, les zones verdes pateixen més, però si, si miren tot el que és a la part del terra està ple de forats, si deixo a part el tema de les compradies, que ja sé que en alguns moments allà hi ha un punt de concentració, però bueno, això tampoc seria un tema que vulgui fer, un tema perquè sé que en consta que, que s'està fent un esforç, i que és un tema, un tema complicat, però també he vist que a moltes hores de la nit allà hi ha gent doncs, que treu el seu, els seus animals de companyia, hi fan eh, algunes actuacions que no els havien de permetre. En tot cas jo el que dic és vigilem això, intentem que ja passi més policia per allà o que la batullla pugui passar més o netegem els de matins perquè hi ha alguns de matins jo passo algun de matí a dos quarts de vuit i fot molta pena i eh? el camp d'emprat és una zona totes han de ser dignes, òbviament qualsevol municipi municipalpi que volem però el camp d'emprat d' Prat és una zona és una zona que passa moltíssima gent. per tant intentem si veiem que remen això és així jo crec que faria. seria un incís d'intentar doncs, que als matins passi més gent per allà, i si cal, les últimes hores de la nit, doncs, també que la policia pugui passar per allà i si veu algun ciudadano que està amb el seu animal de companyia fer alguna alguna actuació doncs, que li digui, escolti això s'ha de recollir. No? Dir, només aquest, aquest últim cas era, era un prec i en aquest cas el nostre grup no té cap més, cap més pregunta. Respecte al pla d'acció de govern, dir-li que hem, hem cregut oportú juntament amb secretaria de, de fer un, un pla d'aquests quatre anys però no fer-lo així com trobar-nos els tres grups polítics i fer-lo, sinó fer-lo conjuntament amb els tècnics de la casa eh, rebarem una formació per fer-la que la tenim convocada un dia d'aquests eh, Irem una mica més tard el que, del que a nosaltres ens agradaria però farem un pla, un pla de govern amb, amb, amb els objectius amb els ítems i amb tots, eh, sobretot els ítems de, de, valor, de valoració que es puguin complir i intentarem, intentarem, ser, intentarem fer una cosa una mica diferent del que es havia fet fins ara. respecte a les reunions de nucli, veu jo crec que ja havien parlat en aquí varen tenir la problemàtica del que el tècnic de la casa que portava a totes les reunions de nucli estava en un pla, que era el pla del de, Pla de Barris que se li va acabar el contracte, que, que ha entrat en un contracte nou, ara ja està treballant, és la mateixa persona, ja està treballant plenament en l'Ajuntament. Aquesta setmana ja hem planificat les, les reunions de nuclis, en tenim, fa que és la setmana que ve que comencem i que, que, ja, que, ja, que ja comencen, ja, ja, ja estan, estan, com a mínim estan en calendari eh, de, institucional, no, no crec que hi hagi hagut temps de, de poder informar en els, en els representants, perquè he dit que ha sigut... Uh, avui mateix aquest debatí encara hi estaven treballant amb el tema d'agenda però que en el llarg d'aquest mes de novembre que de fet s'hauria d'haver fet a final setembre a principis d'octubre però la dificultat de no tenir la persona adequada va per poder-ho tirar endavant i creiem que si la mateixa persona continuava doncs havíem d'esperar que ella continués i que ho pogués fer-ho perquè era la persona que ho portava més de mà uh, doncs ho podran fer-ho i suposo que amb aquesta, aquesta persona que és la tècnica que porta porta també la relació de la gent que hi ha que si falta algun membre d'aquí doncs ja, ja ens, ho, ens ho farà arribar i després ja es buscarà els sistemes de poder-ho completar i el de Prats, com he dit vostè és un problema recurrent que ens va passant a temporades més greus, temporades menys greus ara tornem a estar en una temporada greu ja n'hem estat parlant també amb policia que en faci una vigilància. I, però dir-li que com a mínim tenim una cosa positiva i és que estem intentant arrencar l'associació que ja hi era, l'associació de, de veïns de, del Cant en que ja hi era per una sèrie de coses, però que no feia les reunions amb l'Ajuntament com fem amb altres, amb altres barris de Palafrugell i que si la cosa doncs, funciona bé també els la podrem tenir, creiem que serà un gran guany per la, per, per la passa de Cant en que pugui haver-hi l'associació de veïns i que es reuneixi amb nosaltres amb reunions que fem paral·lelament amb els nuclis. Només, només un... Sí, sí, jo vull dir. Vostè, quan he parlat del pla d'acció, l'estem fent i, més a més, volem fer-ho amb els tècnics. Jo pensava que el pla d'acció política ho el fan els polítics, en tocar les tècnics després, quan vostès vulguin executar alguna... Jo diu la redacció, jo diu la redacció. No, no, la redacció, que d'una mi forma. La d'acció política és el pla d'acció política. Vostès, quan van fer el pacte de govern, quan anunciàvem que hi havia més de 80 propostes pactades. Per mi, jo penso que això és el paladarció política. Bon. Incluso va sortir alguna formació que bueno, bona. jo tenia 250 en el programa, però finalment ha renunciat a unes quantes. Quan per els tinguem, política... ja l'he dit, quan els tinguem redactades correctament amb aquest nou pla que estem fent aquí a internament a l'Ajuntament, els publicarem. Bon, esperem que sigui el més aviat possible. Sobretot, no tant per una qüestió de fiscalització de propi de la posició, sinó també perquè la ciutadania sàpiga exactament bon. quin, és que, quin és el seu pla. Hem acabat. Vull perquè és que sap què passa que no tinc tanta experiència com la majoria dels companys i m'ha passat la, la paraula i no eh, d'això respecte al que ha preguntat el, el senyor Genover a veure, jo li voldria dir que és veritat, o sigui vostè va plantejar aquesta qüestió el mes de juliol eh, bueno, ja hi estem treballant Ah, no, i tant, i tant primer lo primer. Només faltaria uh, I estem treballant evidentment doncs m'he posat al corrent d'aquesta situació jo el que li puc dir és que amb el tema de les filtracions de les humitats del museu ja fa massa temps que plou sobremullat i com vostè molt bé ha dit com vostè molt bé ha dit Uh, de cara a l'any que ve uh, no ens podem permetre tirar endavant la nova museografia amb tot el que això representa i que aquesta situació es perllongui més en el temps. Per tant, uh, m'hi comprometo personalment, com a regidor del museu, a posar-hi mà i que això es resolgui. Gràcies. Gràcies per la complementació. Uh, ara sí del públic, si vol intervenir algú. Sí, digui. perbert que Ver, en Rebul, en Ruben, li farà arribar. No, però per per, per la ràdio no. Veis o com vaig de de de, de, de, de, de Nova i, i vinc de Barcelona i que les diuen les dinàmiques de l'Ajuntament de Barcelona són una mica diferent, no gaire, però el que és veritat és que per exemple un dels preics que que vull fer a l'Ajuntament de Barcelona segurament per magnitud no passaria d'ell però crec que una, una població com és Palafrugell ho podreu fer és a dir eh, abans eh, el, el regidor que portaveu veu del, del Partit Socialista el Juli deia que els problema amb els gossos que hi ha eh, al, al cap d'en Prats eh? Eh, jo el que dic és que el mateix problema està a l'altra punta de la ciutat és a dir allà on, on estan el, el pàrquing amb un solar Uh, al darrere del casal d'avis de... allà, jo quan vaig venir a viure aquí hi havia un foco que la nit il·luminava tota aquella zona i feia que, com a mi la gent que passàvem sense gos no tinguéssim que anar fent salts i encara això no et garantia que quan arribessis a casa no t'emportessis un regal. Van, el, el casal va quedar molt maco, és molt maco aquest casal. Sempre hi ha algú fent, fent coses per allà dintre. Però el, el pi picant que hi havia el van treure, com van fer les obres van treure el tancat dir-li pipincant, és per dir un metro quadrat de, de tanc que hi havia però el van treure i només van deixar el pal del pipicant i, les, i, la, i per llençar la brosa però només posar-li un, un foc allí com el que hi havia que permetia que els veïns passéssim sense trepitjar defecacions de gos no estaria malament sí, és un foc al en, carrer Sí, però el... El calços... ah, vale. no. és a la Sauleda eh? només, només per, la per aclarir el, el, el pare par de la Sauleda no no, no, no, no, el centre el, centre, el casal de la Sauleda a, a la part de darrere, a la part de baix abans hi havia un pipicant un foco i una paperera no. ara només hi ha el pal de pipicant no hi ha foco, no hi ha paperera no. i quan passes per la nit, merda que trepitges sí, sí, si hi havia un cartell de pipicant que serveix per fer defecacions està mal equivocat el, el... però que ja està i vim pipicant allà bueno, bueno, i un metro dir, quadrat a, a, els... per un canix perfecte no, vull dir el, el que no hi ha d'haver-hi és un lloc perquè els gossos hi vagin a fer si les necessitats Fagin on facin les necessitats l'amo està obligat a recollir-los sí. d'acord? Si eh, no i es vegi o no es vegi, estan obligats a recollir-los i eh, és, és una, una, una de les feines, i l'altre dia parlàvem amb el regidor de Medi Ambient i és una de les tasques que tenim a la que tinguem disponibilitat de temps i de planificació, però ell ja hi està sumís, no, mentalment ja hi està treballant de la Palafrugell necessita una planificació de com lluitar contra els incívics dels amos dels gossos evidentment, però eh, eh, malgrat... De li deu la raó ah, no no, no, i el focus no, no, ja ens l'hem apuntat ja ens l'hem apuntat eh? sí, sí. Ja, dir, ja, per això li hem demanat just al carrer moltes gràcies alguna intervenció més? no? és que no sí. bé, ja sé que no té cap mena de pes perquè encara no estic com a regidor ni com a portador d'en ho Podem, de Plaforgell però els volem comentar que ens, adiri, ens si estigués, ens haguéssim adherit a la proposta de l'Ajuntament contra la precarietat salar salarial i al mateix temps també he comentat que si avui hagués estat ocupant la cadira que està ocupant el senyor Ferrer com a regidor i portador com ho Podem hagués demanat a la pròxima al pròxim ple a aquest ajuntament la retirada, fes fet una moció amb la retirada la moció que avui presentat només volia comentar-ho, ho des de públic però si hagués estat sentat a la cadira que ocupa el senyor Ferrer que és la meva ho hagués preparat pel pròxim ple, gràcies Molt bé, moltes gràcies i agraït també Miquel. per la Miquel Bona tarda, bona nit en primer lloc agrair les mostres de solidaritat i d'amistat d'aquests últims dies envers a la família al nostre company a nosaltres mateixos moltes gràcies a tots els que s'han apropat i ens han dit paraules de, de consol en quant al punt 17 el senyor Palaí ha parlat de que el terreny aquest és d'un grup voltor d'un no? fons d'inversió voltor Sí. Uh, uh, no, no, o, o, sigui, o ja no és de Servihabitat, o Servihabitat és un fons voluntari. No, no, no. No, es que penso, no, no penso, penso que visualment el, el, el cartell que hi Servihabitat. Ja és de Servihabitat. No, igual, igual, igual ara Servihabitat és un fons voluntari. No, no, no. Les primeres converses que varem tenir els varen tenir en Servihabitat però després la següent ja no. Eh, no és que seria més curiós si, si continuessin per bon camí les converses en Serviàvitat, perquè ja sabem què hi ha darrere, no? Era simplement per, per, per tindre això. Després, en, en relació al punt 20 de la subvenció que està el sostre cívic, eh, eh, això és una societat, una cooperativa va néixer el 2004, actualment té 900 socis. La meva pregunta és, si jo ho faig soci, o un palafurgell engas fa soci, tindrà algun avantatge perquè l'Ajuntament ha donat a fons perdut o donarà anualment 40.000 euros? I si no ha de tindre cap avantatge, pregunto, eh, amb la quantitat de pisos que han buits i desnonats i tot això, i no tal, no seria més lògic fer un, un plan de compra i rehabilitació per part de l'Ajuntament d'edificis i invertir aquests eh, 20.000 euros anuals que es perdran, que són a fons perduts, i, i, comprar, i que fos eh, la titularitat eh, de la propietat col·lectiva d'aquests habitatges, en lloc de ser la, fundació, la cooperativa aquesta, fos l'Ajuntament, i, i, i l'ús fos igual que, que la cooperativa, una cessió, cessió dels socis. Jo penso que tindri, podria, ser un, podria ser un motiu d'invertir els 20.000 euros i que no anessin a una cooperativa, que em sembla bé, però que es quedés, eh, es quedés aquí a Palafrugell. Després, en quant al punt 21-2, el tema de la moció de barreres arquitectòniques, li he de recordar al senyor Alcalde, que és el president del Consell Municipal de Benestar Social, que, per cert, se reuneix dues vegades a l'any, i el dilluns passat no va vindre. No, sí, est est estava... No, no, est est... ja li dic, jo, estava a la Diputació. No, ja ho entenc que... Dilluns? Sí, sí, no. Bueno, Dimarts, bueno, és igual, dimarts, perquè estava a la Diputació, perquè algú va dir que no havia pogut estar per estar a la Diputació. Però això no, no és el que té importància. El que té importància és que es va parlar d'una sèrie, de, una sèrie de, de, de, de grups de treball i eh, un dels grups de treball, si no la seva regidora, això li pot eh, confirmar, era el d'accessibilitat. I semblava que el volien deixar de caure perquè la gent que havia participat, si ho vaig entendre bé, eh, Rosa, la gent que havia participat en aquest grup no s'havien entès amb l'Ajuntament o, o havien arribat fins a un punt de, de, que no es podien moure d'aquí i tal. és clar en quan el Partit Socialista presenta un, un tema de barres arquitectòniques, vostè fa el eh, rem mateix al Consell Municipal de Benestar Social quan aquesta comissió està ja representada per, per molts col·lectius i està, vostès l'han deixat eh, bueno, estar inoperant i no se n'ha entès amb l'Ajuntament. Penso que és una pescadilla que... Penso, eh? Bé, bueno, de totes maneres, i si no, miri, això ho tenim més fàcil. Vostè mateix i algun grup, algunes persones del seu, del seu equip de govern, agafin un dia, es posin en una caïda de rodes i passin un, un de matí, circulen per Palafrugell. I si no vol anar en caïda de rodes, doncs porti un carro de bailet o porti un carro de compra. I llavors vingui aquí a explicar que ja s'estan fent coses i que tal i després per finalitzar anem a veure el senyor Ferrer, jo no l'esculpo com altres companys de, perquè el fet que l'hagin enviat la moció aquesta de Segòvia, de Sòria o de no aquí, sé qui ells hagi de fer aquest paper una persona eh, com cal, com ha dit en Joan Vigues aquesta moció no la presenta jo, jo personalment ni l'haver presentat i, i en tot cas després del rebuig general l'haver retirat perquè, nen, una cosa, senyor Ferrer, vostè com s'atreveix Perquè vostè està representant el seu partit. O sigui, això, el partit m'ha enviat el paper i jo no sé què tal. Vostè està representant, per boca del partit, està representant el seu partit. I vostè diu eh, que es condemni la violència, quan l'única violència que, que fan són vostès, que estan demanant l'aplicació del 156, del 155 des de fa no sé quan, quan no havia cap motiu que vostès estan alentant i crispant a les forces d'ordre públic perquè surtin encabronats per l'expressió. Les, les preguntes van a l'alcalde, eh? I llavors... Sí, vale. vale. Mm, sur, surtin uh, uh, crispats i les forces d'ordre públic i fagin les destrosses que fan. Vostè s'atreveix no, que uh, el el, el, el que hem, hem d'evitar, senyor Serrano d'haver-hi un debat entre vostè amb membres de l'equip de govern, si alguna pregunta vostè pot fer vale. preguntes venint a mi vale. però no el fem al eh, debat, ja li demano, si debat ja, pot, doncs, sí, sí, sí, sí el que, us, el el que, que, us, que vostè, que vostè senyor alcalde li faig un preg eh, per, per posteriors eh, vegades, si hi emocions d'aquest tipus, jo li faig el prec de que eh, les rebugi vostè té mm, potestat per fer-ho, perquè trobo que és d'un cinisme evident eh, i proposar una, uh, aquest tipus de en aquests moments que estem, que estem passant és cínic proposar uh, aquest tipus de de Entenc que això últim és un prec respecte respecte al sostre cívic, me comentava la regidora que uh, evidentment la so, gent de Sant Padronada pala Frugell respecte a aquest pla de rehabilitació això, vostè va entendre que és impossible amb els diners que tenim a l'Ajuntament de començar a dedicar 20.000 euros l'any que no comprarem ni un pis no, eh, és que no, no. no jo no, jo no bueno, perdona, potser, potser quan parlaves de 20.000 euros l'any, què has entès? que els donarem 20.000 euros l'any en aquest sostre cívic? en la cooperativa? 40, vostè ha dit 40.000 euros bianual però per... I ja està, vull dir, 40.000 euros bueno, però per però vostè ha dit, perdoni, usted, això està gravat, bianual, perquè seran 20.000 euros aquest any, que ho també ho he dit, i 20.000 euros l'any que ve? Però, que ve? Bueno, no, no ho sé, meu poble, quan se diu un conveni bianual de 40.000 euros, 20.000 euros cada any, s'entén sí. que és un conveni que cada, cada any són 20.000 euros. Sí, sí, sí, doncs vale. no ah. estem dient el mateix, estem dient, no el, mateix. Estem... No, no, no, estem dient el mateix. No, no, l'única cosa que estem discutint és... Nosaltres, eh, que hem estat donant moltes voltes de quines maneres de crear habitatge públic, aquesta és la manera que hem trobat no, que, yeah, yeah, que, yeah. Que, que, que podíem arribar a més a més. Amb, amb 40.000 euros, no fèiem... No, la rehabilit... no, no podíem fer la compra d'edificis de, i fer la rehabilitació sí, que costàvem. Sí, sí, senyor alcalde, deixen, però... Deixa'm clar de contestar, que l'estic contestant jo. Vale? I respecte en el Consell de Benestar, de la taula que hi ha convocada, eh, jo hi assisteixo quan puc, eh, però la, el que porta sempre en aquestes, aquestes taules i que hi ha la representant de l'Ajuntament, que ja és des del primer moment fins a l'últim, és la Roser com a regidora, que és la que ho porta i és la seva, i és la seva feina la majoria a les vegades hi vaig i, si no em... no, i és que, vegada... que has vingut sempre aquesta ha la primera vegada i que a, a vegades m'he quedat, a vegades no he, he pogut quedar-me i tot la història, llavors vostè diu pensa, pensa, pensa i llavors m'arriba aquí amb la demagògia d'agafar una cadira de rodes que no sé si el va agafar vostè quan era regidor s'ha acabat el ple amb aquestes paraules s'acaba aquesta sessió plenària després de pràcticament 3 hores nosaltres doncs demà, el més destacat, com sempre, eh, ho, ho farem saber a través de la nostra sintonia, a través de radiopalafrugell.cat i també a través de l'informatiu, el més destacat d'aquesta sessió plenària. Bona nit i fins demà.